Biblían Heilög ritning Nýja testamentið Útgevendur JPW útgáfa og hið íslenska biblífélag Reykjavík 2007 Þessi hljóðbók er gefin út 2009 og er hún á tveimur diskum Þetta er seinni diskur sem er 13,5 klukkustund í afspilun Á þessum diski er eftirfarandi efni að finna Postulasagan, lesari Ævar Kjartansson Rómverja brefið, lesari Guðrún Ásmyðsdóttir Fyrra bref Páls til Korendumanna Síðara bref Páls til Korendumanna Bref Páls til Galatamanna Bref Páls til Efesusmannna Bref Páls til Filippimannna Breið Páls til Kólasummanna, fyrra breið Páls til Thessalonikummanna, síðara breið Páls til Thessalonikummanna. Lesari, Séra Örn, Bárður Jónsson. Fyrra breið Páls til Tímoteusar, síðara breið Páls til Tímoteusar, breið Páls til Títusar, breið Páls til Fílemons, Brefið til Hebrea, hýð almenna bref Jakobs, fyrra almenna bref Péturs, síðara almenna bref Péturs, lesari Ævar Kjartansson. Fyrsta bref Jóhannesar, hýð almenna, annað bref Jóhannesar, þriðja bref Jóhannesar, hýð almenna bref Jútasar, opinbyrnabók Jóhannesar. Lesari Þórun Hjartadóttir Postulasagan Postulasagan er framhald Lúkasar Guðskjalls og segir frá því hvernig fagnaðar erindið um hinn upprystna drottin brettist út frá Jérúsalem um Júteu til Samaríu og allt til endi marka jarðarinnar. Fyrsti kapli áttunda vers. Hún hefst með frásögn af uppstigningu Jésu Kabli eitt, sjötta til ellefta vers, og sendingu helags anda á kvítasununni, kabli 2 fyrsta til 13 vers, og tengist hannig niðurlagi Lúkasa Guðsfjalds. Höfundurinn Lúkas var einn af samferðamannum Páls og segir mest að ferðum hans en minna að ferðum annara, svo sem Péturs. Hann segir frá lífi hins fyrsta kristna safnaðar, og hvernig nýja söpnuður voru stofnaðir í landinu Helga og síðan utan þess í Antjókiju, borgum Litlu Asiju, Gríklandi og í sjálfur í Höfðborg rómverska heimsveldisins. Höfundur hefur ekki haft heimildir um stofnun söpnaða á öðrum stöðum til dæmis í Alessandriju, en gerir grein fyrir því hvernig Pétu sannfærðista lokum um að að fagnarerindi skildi bóðað mönnum af öllum þjóðum og þeir skildu undan þegnir bóðum gíðingdóms um umskurð og hreina fæðu. 10 kabli og 15 kabli Heimildi Lukasar verðast hafa verið tröstar og því hefur postulasagan ótvírætt sögulegt gildi. Bókin er sennilega samin um 64 eftir Krist. Postulasagan var veittir heimildir um hinna frum kristnum pretikun, það er Pétur Stefáns Píslar Vots og Páls, Og veitir þannig mikilsverða vittneskjum grundvöll kristinar trúar og hver hin postulega bóðun er. Bókin er öðru fremmur vittnisburður um það hvers á kraftur var er gerði líf og útbreiðslu kristinar trúar mögulega, kraftur heilags anda Guðs. Sami kraftur mótaði líf og starf Jésu á jarðvistardögum hans. Skifting rýtsins Fyrsti kapli, fyrsta til fymta vers formálsórð höfundar. Fyrsti kabli sjötta vers til áttunda kabla þreðja vers upphav Kristina kirkju í Jerusalem deilur við gýðinga. 8 kabli fjórða vers til tólda kabla tötua vers Fagnar er endið breiðist út frá Júteu Heiðingjar taka kristna trú. Þrettánda kabli fyrsta vers til tötuaasta kabla þrítua vers Kristnibóðsferðir Páls um litlu Litluasíu og til Evrópu. 21. kabli 1. vers til 28. kabla 3. 2. 1. vers. Hann taka Páls fangelsun, fluttningur til Rómar. Postulasagan 1. kabli Fyrir sögum mína, Þjófílus, samd um allt sem Jésús skerði og kendi frá upphafi, allt til þess dags, er hann var uppnuminn. Áður hafðan gefið postulunum sem hann hafði valið með heilögum anda fyrir mæli sín. Hann byrtist heim eftir döðasinn og syndiði með órækum sonnunum að hann lifiði. Hann lét þá sjá sig í fjörutíu daga og talaði um Guðsríki. Er Jésús neytti matar með þeim bauðan þeim að fara ekki burt úr Jérusalem heldur býða eftir því sem faðirinn gaf fyrir heitum. Og þér hafið heilt mig tala um því að Jóhann er skýrði með vatni, en þér skulið skýrðir verða með heilögum anda nú innan þára daga. Uppnumin Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, drottin, ætlar þú á þessum tíma endur reisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki er það að það ég vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þér munið öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir í Jerusalem og allri Júteu, í samariju og allt til endi marka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta varð hann uppnuminn að þeim á sjáandi og ský huldan sjónum þeirra. Er þeir til himins og eftir honum þegar hann kvarf, Þá stóðu hjáðum allt í einu tveiri menn í hvítum klæðum og sögðu, galilegu menn, hví standið þér og horfið til himins, þessi Jésús, sem varð uppnuminn fráiður til himins, munn koma á sama hátt og þeir sjáðan fara til himins. Postuli Valin Þá snjöru þeir aftur til Jerúsalem frá olíufjallinu, sem svo er nefnd og er í nánd við Jerúsalem, kvíldadagsleið þaðan. Er þeir komu þangað, fórið þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Það voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Matteus, Jakob Alföðsson, Simón Vandlættari og Júdars Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María móður Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga stöðu í bæninni. Á þessum dögum stóð Pétur upp með lærisveinanna. Þar var saman samankominn flokkur manna um 120 að tölu. Hann meldi. Sískinn, ræðfæslaugt það sem heilagur andi sagði fyrir mund afiðs í heilagri í rikningu um Júdas sem vísaði leið þeim er tóku Jésu höndum. Hann var í okkar hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann kefti landsbyldi fyrir launin sem hann fjekk fyrir ódæði sitt, Steftist á höfuðið og brast sundur í miðju svo að iðrinn öll lá úti. Þetta varð kunnugt öllum Jerúsálem búum og er spilda sú kölluð akeldamagg á tungu þeirra, það er blóðreitur. Ritað er í sálmunum bústaður hans skal ei eyði verða, engin skal líonum búa og annar taki embætti hans. Einkver þeirra manna sem við okkur voru alla tíð meðan Drottinn Jesús gekk og út á meðal okkar. Allt frá skýrn Jóhannessar, til þess dags er hann varð uppnuminn frá okkur, verður nú að gerast vottur upprisu hans ásamt okkur. Men völdu tvo, Jósef, kallaðan Barsabbas, öðru Justus og Mattías, báðust fyrir og sögðu, Drottin, þú sem þekkir hjörtu allra, sín þú hvort þessara þú hefur valið, til þess að taka við þessari þjónustu og posturadómi sem Júdas vekk frá, til að fara til síns eigin staðar. Þeir lutuðum þá og kom upp lutur Mattíasar, var hann tekin í tölu postulanna með þeim ellefu. Annarkabli Gjöf Heilagsanda Það voru uppvarunin kvítasunudagur, voru allir saman komnir á einum stað. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og óveður væri að á og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim byrtust tungur eins og af eldiværu er kvistluðust og settust á hvert og eitt erra. Allir fylltust heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gafði þeim að mæla. Í Jerusalem duöldust gýðingar guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð herðist kom allur hópurinn saman þeim brá mjög við því að hver og einn herðið þá mæla á sína tungu. Men voru frásér af undrun og sögðu Eru þetta ekki allt galilefumenn sem hér er að tala? Hvernig má það vera að við hvert og eitt heyrum þá tala okkar eigið móðurmál? Við erum partar, metar og elamítar. Við erum frá Mesopotamíu, Júteu, Kappadókiu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egiptalandi og Líbyu byggðum við Kýreni og við sem hingað erum flutt frá Róm. Hér eru bæði gýðingar, og þeir sem tekið hafa trúgýðinga, kríteyngar og arabar. Við heyrum þá tala á tungum okkar um stórmerki Guðs. Allir voru furðulostnir og ráðalöfsir og sögðu hverfið annan, hvað getur þetta verið? En aðrir hafðu að spotti og sögðu, fólkið er drukkið af sætu víni. Ræða Péturs Þá steg Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp röst sína og meldi til þeirra gyðingar og allir Jerusalem búar. Þetta skurðu vita. það. Ljávið eiru orðum mínum, eiru þessir menn druknir eins og þið ætlið enda aðeins komin dagmál. Hér er að rætast það sem spámaðurinn Jóvel segir Það mun verða á efstu dögum segir Guð að ég mun útalla andamínum yfir alla menn sinir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sínir og aldraða yðar og meðal mun drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttur mínar mun ég á þeim dögum útæll andamínum og þau munu spá. Og ég mun láta undurverða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð, eld og reikjarmökk. Sólinn mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður hann dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi, en hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Ísraelsmenn Heyrið þessi orð. Jésús frá Nasaret var maður sem kom til ykkar frá Guði. Guð sannaði ykkur það með fyrir að láta hann gera kraftaverk, undur og ták meðalekkar eins og þið viti sjálfir. Hann fenguði framseldan eins og Guð vissi fyrir og feldi að áallum sinni og þið létu lögleysingja negla hann á kross og takk af lífi. En Guð leisti hann úr döðansböndum og reist hann upp. En það gæt það orðið að döðin fengi haldið honum. Því að Davíð segir um hann Ávalt hafði ég drottin fyrir augum mér. Hann er mér til hægri handar svo að mér sé borgið. Fyrir því gladdist hjarta mitt og tunga mín fagnaði. Mér að segja mun líkami minn hvílast í von. Því að ekki mun tú skilja sálu mína eftir í helju og eigi láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Kunna gerður þú mér lífsins vegu og návist þín fylltir mig fognuði. Sískin, óhikað, get ég tala við ykkur um ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafin og leiði hans er til hér allt til þessa dags. En hann var spámaður og vissi að Guð hafði með eigiði heitið honum að setja einhver niðja hans í hásveit hans. Því varðað að upprisa Krist sem hann sá fyrir þegar hann sagði Ekki varðan eftir skilin í helju og ekki var líka hans rótnun að bráð. Þennan Jésú reisti guð upp og erum við allir vottar þess. Nú er hann hafin upp til hagrí handar guðs og hefur að föðurnum teki við heilugum anda, sem fyrir heitið var, og útalt honum eins og þið sjáið og heirið. Ekki steig Davíð upp til himna en hann segir Drottin sagði við minn drottin Seti mér til hægri handar, þánga til ég geri óvinni þína að fótskörðinni. Með örugru vissu viti þá öll Ísælsætt að þennan Jésu sem þið krossfestuð hefur guð bæði að drotni og Kristi. Er menn heyrðu þetta var sem stungið væri hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulana Hvað eigum við að gera bræður? Petur sagði við þá, taki sinna skiptum og láti skýrast í nafni Jésu Krists, svo að þið öðlist fyrirgefningu syndanna og gjöf heilags anda. Því að ykkur er eklað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guðvor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum, brindan þá og kvatti og sagði, láti frelsast frá þessari rángsnúnu kynslóð. En þau sem veittu orðið hans viðtöku tóku skýrin og þann dag bættust við um 3000 sálir. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulanna og samfélagið, brotningbröðsins og bænirnar. Samfélaga trúaðra Ótta setti það hverju manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulanna. Allir þeir sem trúðu heldu hópin og höfðu allt sama einlegt. Men seltu eigur sínar og munni, skiftu meðal allra eftir því sem hver hafði þorfa á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brötu bröð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu guð og hafðu vinsveldir af öllum. En drottin bætti daglega við í hópin þeim er 3 Þriðji kapli Við fagruðir Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidómin til síðdegisbæna. Þá var þangaborin maður, lami frá móðurlífi, er dag hvern var settur við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fagruðir, til að beigðast ölmusu af þeim er inngengu í helgidómin. Eran hann sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidómin, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á og Pétur sagði Lít á okkur. Hann starði áðá í vonum að fá eitthvað hjáðum. Pétur sagði Silfur og gull á ég ekki en það sem ég hef það gef þér. Í nafni Jésu Krist frá Nazaret statt upp og gakk. Og hann tók í hægri höndónum og reist hann upp. Jafn skjótturðu fætur hans og okklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidómin, gekk um og stökk og lofaði Guð. Allt fólki sá hann ganga um og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sáir hafði settið fyrir fagrundir um helgidómsins til að beidast ölmursu. Urðu þeir furðu losnir og frásér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Pétur talar Maðurinn hélt sér að Pétri og Jóhannessi og þá flyktist allt fólkið furðulosti tilverra í súlnagöngin sem kendur við Salomon. Þegar Pétur sá það ávarpaða fólkið. Ísraelsmenn, hví furðar ykkur á þessu eða hví starið þið á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur. Guð forfeðra vorra, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs hefur gert þjónsinn Jésu dýrlegan. Sama Jésu sem þið framselduð og afneitöðuð frammi fyrir Pílatussi er hann hafði álíkt að, að láta hann lausann. Þið afneitöðuð, hinnum heilaga og réttláta, en bettust að mandrápari er þið ykkur gefinn. Þið lífléttöð höfðingja lífsins, en Guð uppakti hann frá döðum, og að því erum við vottar. Trúin á nafn Jésu gerði þennan mann sem þið sjávið og þekkið styrkan. Nafn hans og trúin sem hann gefur veitti manninum þannan albata fyrir augum ykkar allra. Nú veit ég systkin að þið gerðu það af anþekkingu sem og höfðingar ykkar. En Guð lét þannig rætast það sem hann hafði látið alla spámennina boða að Kristur hans skildi líða. Takið því skiftum og snúið ykkur til Guðs, svo aðan hann afmáu sindir ykkar. Þá mun drottin láta upprenna endur lífgunartíma og hann mun senda Krist sem ykkur er fyrir sem er Jésús. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti eins og hann hefur frá alda öðli látið heilaga spáminn sína bóða. Móse sagði Spáman líkan mér mun drottin guð ykkar kalla fram úr hópi bræðra ykkar. Á hanskuru til hlýða í öllu er hann talar til ykkar. Og sér hver sá sem hlýðir ekki á þennan spáman skal upprættur verða úr samfélagi guðs. Allir spámanirnir, Samuel og þeir sem á eftir honum komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu og þessa daga. Þið erðu börn spámananna Vægir hlut í sáttmálanum sem Guð gerði við forfeður ykkar er hann sagði við Abraham Af þínu afkvæmi skulu allar eittkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og sendt hann fyrst til ykkar til að blessa ykkur og snúa hverju ykkar frá vondri breytni sinni. Fjórði kæbli Pétur og Jóhannes fyrir ráðinu meðan þeir Pétur og Jóhannes voru að tala til fólksins, koma aðeim prestarnir, varð fóringi helgidómsins og sattukæarnir. Þeir voru æfir yfir því að postularnir voru að kenna fólkinu og bóða uppriðsuna frá döðum í krafti Jésu. Lögðu þeir hendur á þá og neftu þá í varðall til næsta morguns því að kvöld var komið. En mörg þeirra er hirtöfðu orðið, tóku trú og tala karlmannanna einna, marðum 5.000. þúsundir. Morgunin eftir komu höfðingjarnir, öldungarnir og fræðimennirinnir saman í Jerusalem. Þar voru annars aðstiprestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af aðstaprestsættum. Þeir létu leiða postulana fram og spurðu þá, með hvaða krafti eða í hvers nafni gerðu til þetta? Þá sagði Pétur við þá, Filtur heilugum anda. Höfðingjar þjóðar okkar og ölldungar. Með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkanmann og gera grein fyrir því hvernig hans í orðin hill, þá sé ykkur öllum kunnugt og öllum Ísraels líð að í nafni Jésú Krist frá Nazaret, þess er þið krossvestuð en Guð uppvakti frá döðum, í hans nafni stendur þessi maður helbrygður fyrir augum ykkar. Jésús er stefnin sem þér, húsasmiðinir, virtu einskis. Hann er orðin að hyrningasteini. Ekki er hjálpræðir í neinum öðrum og ekkert annafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað okkur. Þegar ásherarnir sáu djörfung Péturs og Jóhannessar og skildu að þeir voru ekki lærðir, heldur óbrotnir alþjúðumenn, undruðust þeir. Þeir konnuðust og við, Að þeir hafðu verið með Jesú og erðir sáum mannin sem læknaður hafði verið, standa hjá þeim, máttu þeir ekki móti mæla. Þeir skipuðu þeim ganga út frá ráðinu, tókuðu saman ráð sín og sagðuðu, hvað eigum við að gera við þessa menn? Því að öllum í Jerusalem búum er að þeir hafa gert ótvirætt tákn. Við getum ekki neita því. Þetta má ekki berast frekar út meðal fólksins. Við skurum því hótaðum hörðu svo þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkurn. Síðan kölluðu þeirð á fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala í jesu nafni. Pétur og Jóhannes vörðu dæmið sjálfur hvort rétt í augum Guðs að hlýðina stikkur fremur en honum. Við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. En þeir ógnuðu þeim enn frekar og sleftuðin síðan, þar sem þeir sáu enga leið vegna fólksins, að hegna þeim því allir lofuðu guð fyrir þennan aðburð. En maðurinn sem læknast hafiði með þessu tákni var yfir ferðtugt. Einhuga Er Pétri og Jóhannessi hafiði verið sleft, fóruð þeir til sinna manna og grendu þeim frá öllu því sem aðstuprestarnir og öldungarnir hafðu talað við á. Þegar þeir heyrðu það, hófuður einum huga röst sína til guðs og sögðu, drottin, þú sem gerðir heimin, jörð og haf og allt sem í þeim er, þú sem lést heilagan anda mæla munni Davíðs föðurvors, þjónstins, Kví geysuðu heiðingjarnir og hví brugguðu þjóðirinnar fáni tráð, konungar jarðarinnar risu upp og höfðingjarnir söpnuðust saman gegn drottni og gegn hans murða. Því að sannarlega söpnuðust þeir saman í þessari borg, Herodes og Pontius Pilatus, ásam gýðingum og heiðingunum, gegnunum heilaga þjóni þínum Jésu, er þú smörðir. Þeir gerðu það sem þú hafðir áður fyrirhugað og ákveðið að gerast skildi. Og nú drottin, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orðið. Rétt út höndína til að lækna og lát tákn og undurverða fyrir nafn Jésu, þins heilaga þjóns. Þegar menn höfðu beðist fyrir, rærðist aðurinn þar sem þeir voru samankomnir, og þeir fylltust allir heilugum anda og tölöðu orðbúðus af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál, og engin þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti, heldur höfðu menn allt sama einlegt. Postularnir báru vittnum uppreysu drottins Jésu með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra, því að allir landegendur og húsegendur seldu eitt sína, komu með andverðið og lagðu fyrir fætur postulanna. Og sér hverjum var útlutaði eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef lefið í til frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas, Það þýðir huggunarssonur, átti sáland og seldi, komið verðið og lagði fyrir fætur postulanna. 5ti Fymtiköfli, Ananías og Safira En maður nokkur Ananías nafni seldi á samt Safiru konusinni eign og dró undan af verðinu með vitund konusinnar, en komið nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulanna. En Pétur meldi, Ananías... Hví fyllti satan hjartaðitt svo að þú lögst að heilögum anda og dróst undan að verði landstíns? Var landið ekki þitt meðan þú átturðað og var ekki andverðið þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slík tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur guði. Þegar anan í aðs heyrði þetta, fjalla niður, gaf upp öndina og miklum óta sló á alla þá sem heyrðu. En ungumennirni stóðu upp og bjuggum, man báruðu hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem þrem stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði bórið. Þá spurði Pétur hana, segum mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði, já, fyrir þetta verð. Pétur meldi þá við hana, hvernig gátu þið komið ykkur saman um að storka anda drottins? Þó heilir við þeirnar fótatak þeirra sem greftrðiu manninn þeir munu bera þig út jafs skjótt fjall og niður við fætur hans og gafu bóndina Ungumennirnir kominn fundu hana andava báru út og jörðuðu hjá manni hennar og miklum ótta sló á allan söfnuðin og alla sem heyrdu þetta tákn og undur Fyrir hendur póstulanna gerðust mörg tákn og undur meðal fólksins. Allur söpnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salomons. Fólki virti þá mikils, en engin þorði að umgangast þá. Og enn fleiri karlar og konur trúða á drottinn og bættust við í söfnuðin. Menn báru jafnir sjúkáut á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur, Ef verða mætti er Pétur gengi hjá að allt hendt skuggin af honum fjalli og einhverð þeirra. Einni kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis í Jerusalem og flutti með sér sjúka og þjáða af óhrinnum öndum. Þeir lagnuðust allir. POSTULAR OFFSÓTIR Þá hófst aðsti presturinn handa og satt úkveða flokkurinn sem fylgdi honum. Fullir ofstækis létu þeir taka póstulana höndum og varpa í fangelsið. En engill drottins opnaðum nóttina dyr fangelsisins, leti þá út og sagði Farið í helgidómin og flytið fólkinu öll þessi lífsins orð. Þeir hlýttu og fór í dögun í helgidómin og kendu. Nú kom aðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels, og sendu þjóna til fangelsisins að sækjapóstulana. Þeir kom í fangelsið og fundu þá ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundum við að öllu tryggilega læst og varðmennirni stóðu fyrir dýrum, en er við lukum upp, fundum við engan inn í. Þegar varðfóring í helgidómsins og aðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðfróta og skildu ekki hvað var að gerast. En þá kom aður og barðum þessa frétt. Mennirnir sem þið settuð í fangelsið standa í helgidóminum og er að kenna fólkinu. Þá fór varðfóringin með þjónunum og sóttuð þá. Beittu þeir samt ekki hörku fíður óttuðust að fólki gríti þá. Þegar þeir voru komnir með þá, leitu þeir þá fram fyrir ráðið og eðstipresturinn tókaði yfirheyra þá og þá, og eðstipresturinn Við bönnuðum ykkur stranglega að kenna í þessu nafni og nú hafið þið fyllt Jérúsalem með kenningu ykkar og viljið að blóð þessa manns bytna á okkur. En Pétur og hinir póstularni svörðu Framar bera hlýða guði en mönnum. Guð forfæðra vorra hefur uppvakið Jésú sem þið hengduð á tré og tókuð á lífi. Guð hefur hafið hans ég til hægri handar og gert hann að höfðingja og frelsara til að veita Ísrael aftur hvarf og fyrirgefningu syndasinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim orð honum hlýða. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, fylltust er bræði og hugðust eða þá. Reist þá upp í ráðinu farísi nokkur, gamalíjel að nafni, kennar í lagmálinu, velmetinn af öllum. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundarkorn. Síðan sagði hann, Ísraelsmenn, aðtugið vel hvað ég gerið við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom þeftas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðhyltust um 400 manns. En hann var drepin og allir þeir sem fylgdónum tvíströðust og hurfu. Eftir hann kom fram Júdas frá Galílefu á dögum skrásetningarinnar, og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fór slíka, og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segju ykkur, láti þessa menn eiga sig og sleppið þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það að engu. En sé það frá guði, þá megnir þið ekki að yfirbuga þá. Egi má það verða að þið bergist við sjálfan guð. Þeir fjallust á málans, kölluð á postulana, húðstryktuð á, bönnuðu þeim að tala í Jesúnafni og létu þá síðan lösa. Þeir fóru burt frá ráðinu, gladir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna naps Jesú. Létu þur eigi af að kenna dagkvern í helgidóminum og í heimahúsum og bóða fagnaðar erindið um að Jesús sé Kristur. Sjötti kapli Nýjir þjónar Á þessum dögum er lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi menna kvarta yfir því að hebreskir settu ekkur þeira hjá við daglega útlutun. Hinir tólf kölluðu þá lærisveina hópin saman og sögðu. Ekki hæfir að við hverfum frá bóðun Guðsóls til að þjóna fyrir borðum. Finnir því sískin sjö velkenta menn úr ykkar hópi sem fullir eru anda og visku. Munum við setja þá yfir þetta starf en við munum helga okkur bæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að málið þeirra og kausun Stefán, sem var gagntekin af trú og heilugum anda, Filippus, Prokorus, Nikanor, Tímon, Parmenas og Nikolaus frá Antjókiju, sem tekið hafið gýðinga trú. Söpnöðurinn lét leiða þá fram fyrir postulana, sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orð Guð spreyttist út og tala læri sveinanna í Jerusalem fór stórum vaksandi. Einnig snérist mikill fjöldi presta til hýðinni við trúna. Stefán tekin höndum Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkrir menn úr svo nefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrini og Aleksandriju, en aðrir frá Kýlikíu og Asíu, og tóka þrátt að við Stefán. En þeir gátt ekki staði gegn þeirri visku og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn okkra til að segja Við höfum heyrtan tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungan og fræðimennina og þeir veittust á honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá lettu þeir fram og júvótt aðeir Þessi maður talar sífellt gegn þessum heilaga stað og laugmálinu. Við höfum heyrtan segja þessi Jésús frá Nazaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim síðum sem Móse hefur sett okkur. Allir sem í ráðunusáttu störðu á hann og sá að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Sjöndu kabli Ræða Stefáns Þá spurði aðstipresturinn, er þessu svo farið? Stefán svaraði, heyrið mig, bræður og feður. Guð dyrðarinnar byrtist föður vorum, Abraham, er hann var enn í Mesopotamíu, áður en hann settist að í harran og sagði viðan, far þú burt úr landi þínu og frá eitt hólki þínu til landsinn sem ég muni vísa þér á. Þá fór hann burt úr kaldi og settist að í harran. En eftir lát föður leiddi Guðan þaðan til þessa lands sem þið nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt þverfet. En hann hét honum að gefa honum landið til egnar og niðjum hans eftir hann, þóttan væri enn barðlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem aðkomi í ókunnulandi og verða þjáðir og þrelkaðir í 400 ár. En þjóðinni sem þrælkar þá mun ég refsa, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Guð gaf honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gæt Abraham Ísak og umskar hann á áttunda degi, og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna tólf. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til ekkjöftalands. En Guð var með honum frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitt honum visku og lét hann ná hilli fara ós svo að hann skipaði hann höfðingja yfir Egiptalandi og öllum eigum sínum. Nú kom hallari á öllu Egiptalandi og kanan og mikil þrenging og feðurvorir höfði ekki lífsbjörg. En er Jakob heyrði að korn væri til á Egiptalandi, sendi hann forfeðurvora þangat hitt fyrra sinn. Og í síðara skiptið gaf Jósef sér fram við bræður sína, og faraó var kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakob í föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns, og Jakob fór söður til Egyftalands. Þar andadist hann og forfeður vorir. Þeir voru fluttir til Sikhem og lagðir í grafreytin, er Abraham hafði keft fyrir sylfur af sonum Hemors í Sikhem. Nú tók hann álgast þá tími að rætast skildi fyrirheitið sem Guð hafði gefið Abraham. Fólkinu hafði fjölgað og það margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkist þar annar konungur er eigi vissi á Jósef. Hann beitti kinn okkar slægð og ljekk forfeður voru ídla. Hann lét þá bera út ungbörd sín til þess að þjóðin skildi eigi lífi halda. Um þessar mundir fættist Mósef og var fórkunarfríður. Þrjá mánuði var hann fórstræður í húsi föðursins, en er hann var útbóarin, tók dóttir farósan og fórstræði sem sinn són. Móse var frættur í allri speki Ígifta, og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var færtugur að aldrei kom honum í hugað vitja ættmennasinna, Ísæðalsmannna. Hann sá eitthairra verða fyrir ójöfnuði og rétti hlut hans, Hemti þess sem inngjörðuna þóldi og drap Egyftan. Hann hugði að bræður hans myndu skilji að guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann þar sem tverð er að slóust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði, góðir menn, þið eru bræður, hví eigist þið ítt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti, ratt honum frá sér og sagði, Hver skipaði þig, höfðingja og dómara yfir okkur? Þú ætlar þú ekki að drepa mig eins og þú drafst egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í mítíanslandi. Þar gat tvo sónu. Að fjörutjú árum liðnum byrtist honum engill leiði mörku sína í fjalls í logandi þyrniruna. Móse undraðist sínina, gekk nær og vildi higgja að. Þá hljómaði rödd drottins. Ég er guð forfæðara þinna, guð Abrahams, Ísaks og Jákobs. En móses keldist og þorði ekki að hýkja frekar að. En drottin sagði viðan, leys af þér skóðína, því að staðurinn sem þú stendur á er heil og jörð. Ég hef séð áþján fólksmýns á Egyftalandi og heyrt andörp þess, og er ofan komin að frelsaðað. Kom nú! Ég sendi þig til Egyftalands. Þennan Móse sem Ísraelsmenn höfnuðu með því að segja hver skipaði þig höfðingja og dómara. Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins er honum byrtist í þyrnirunanum. Það var Móse sem leiti þá út úr Egyftalandi og gerði undur á tákn á Egyftalandi í Rauðahafinu og á eðimörkinni í 40 ár. Þessi sami Móse sem sagði við Ísraelsmenn, Spáman eins og mig mun guðláta koma fram úr hópi ættmenna ykkar. Það var hann sem var í söpnöðunum í mörkinni á samdenglinum sem talaði við hann á sína í fjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa okkur. Eigi vildu forfeður vori hlýðnastónum, heldur hundónum frá sér og þráðu í hjörtum sínum eggjöftaland. Þeir sögðu við Aron, ger okkur guði sem geta farið fyrir okkur. Því að ekki vitum við hvað orðið er af Móse þeim sem leita okkur brott af ægiftalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurðgóðinu fórn og glöttust yfir verki handa sinna. En Guð snerist þér frá þeim og let þeim eftir að dýrka her heiminnsins eins og reyta er í spámanabókinni. Ekki færðu þeir mér sláturdýr og fórnir árin fjörutíu í eðimörkinni, Ísraelsmann. Nei, Þér báruð tjálfbúð Móloks og stjörnu Guðsins Refans, myndirinnar sem þér smíðuðuð til þess að tilbyrðja þær. Ég mun herrleiða yður östur fyrir Babylon. Forfeður vorir hafðu vitnisburðar tjálfbúðina með sér í eðimörkinni. Guð sem talaði við Móse hafði bóðið honum að gera hana og hann ljert gera hana eftir þeirri fyrirmynd sem hann sá. Fórfeður vorir tóku við henni og fluttana með sér undir stjórni Jósúa inn í landi sem þeir tóku til egnar af heiðingjunum, sem Guðrak brott undan þeim. Hver ný kynsló tók við henni allt til dagadafiðs? Hann fann áð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jákops Guð. En Salomon reist honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem þeir höndum er gert. Spámaðurinn segir, himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna, hvaða húsmunu þér reysa mér, segir drottin, eða hver er kvíldastaður minn? Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þið harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og á eirum. Þið standið ávallt gegn heilögum anda eins og feður ykkar. Hver var sá spámaður sem feður ykkar ofsóttuð eigi? Þeir drápu þá er bóðuðu fyrirfram komu hins réttláta, og nú hafið þið svikiðan og myrt. Þið sem fenguð logmáliðum hendur engla, hafið samt eigi haldið það. Stefán Grýttur Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, trilltust eir og gnýstu tönnum gegn Stefáni. En hann horfði til himins fullur af heilögum anda og leið dýrð Guðs, og Jésú standa til hægri handar Guði og sagði Ég sé himnan á opna og mannssonin standa til hægri handar guði. Þá eftu þeir hástöfum, heldu fyrir eyrun og réðust á honum, allir sem eitt maður. Þeir hlöktan útrúborginni og tóka að grýta hann. En vottarnir loguðu yfirhafni sínar að fótum ungu manni er sálhétt. Þannig grýttu þeir Stefán. En hann ákallaði drottin og sagði, drottin Jésús, með takk þú andaminn. Síðan fjallan og knið og rópaði hári röttu, drottinn, lát þá ekki gjald af þessara sindar. Þegar hann hafði þetta mælt, sopnaði hann. Sál ég þér vel líka líflátt hans. Áttundi Sál ofsakir söpnuðinn Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söpnuðunum í Jerusalem. Allir nema posturarnir drefðust út um byggðir í útefu og samaríu. Guðuræknir menn greftruðu Stefán og höfðu sorgar að töfn mikla. En Sál gerði sér allt farum að uppræta söfnuðinn. Hann óðin í hvert hús, dróðaðan bæði karla og konur og létt setja í varðhald. Kristur bóðaður í samaríu Þeir sem drefst höfðu fóru viðsvegar og fluttu fagnar erindið. Filippus fór norður til höfuðborgar Samaríu og pretikaði Krist þar. Men hlýttu með aðtegla orð Filippusar þegar þeir heyrði hann tala og sáuðu tákninn sem hann gerði. Margir höfðu órheina anda og fóruðu þeir út af þeim með ópimiklu. Margir lama menn og haltir voru læknaðir. Mikill fognöður varði þeirri borg. Maður nokkur Simona nafni var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrypningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flyktust til hans, háur og lágir og sögðu, þessi maður er kraftur guðs, sá mikli. En því flyktust menn um hann að hann hafði lengi glapið á með töfrum. Nú trúðum enn Filippussi þegar hann flutti fagnaðar erindið um guðsríki og nafni Jésu Krist og létu skýrast, bæði karlar og konur. Meirað segja Simon tók trú. Hann var skýrður og gerðist mjög fylgisamur, Filippusi. Og er hans á tákn og mikil kraftaverk gerast, var hann numinn. Þegar postularnir Jérusalem heyrðu að íbúar samaríu hefðu tekið við orði Guðs, senduð þeir tilverra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norðurðangat og báðu Guðum að veita þeim heilagan anda, því að enn var andin ekki komin yfir neytaðirra. Þeir voru aðeinskýrði til nabstróttins Jésu. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En er Símon sá að menn fengu heilagan anda þegar postularnir lögðu hendur yfir þá? Böðan þeim fjó og sagði, gefið einnig mér þetta vald, að hver sáur ég legg hendur yfir þá í heilagan anda? En Pétur svaraði, þrívist aldrei silfur þitt nýr sjálfur þú. Fyrst þú hugðist egnast gjöf Guðs fyrir fé. Þú átt korki skerf nýr hluti þessu, því að þú ert ekki ennlagur í hjartaðínu gagort Guði. Snúð því hugaðínum frá þessari ílskuðinni og byð drottina að hann mætti fyrirgefa þér það sem þú hafðir í huga, því að ég sé að þú ert fullur gallbeskju og fjöðtráður ránkauksun. Símon sagði, byðið fyrir mér til drottins að ekkert komi það yfir mig sem þið hafið mælt. Er þeir höfðu nú vitnað og bóðað orð drottins, sneru þeir aftur áleiðist til Jérúsalem og bóðuðu fagnaðar erindið í mörgum þorpum samverja. Filippus og hirðmaður frá Þjópíu En engill drottins mælti til Filippusar. Statt upp og gakk söður á veginn sem liggur ofan frá Jérúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlíti og fór. Þá barað mann frá Æthjópíu. Hann var hátt settur hirðmaður hjá drottningu Æthjópa, sem kallast Kandake, og settur yfir alla fjáhrislu hennar. Hann hafði farið til Jérúsalem til að byggjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spáman. Andinn sagði þá við Filippus, Gakka þessum vagni og vertu sem næstónum. Filippus gundaði þangað og heyrði mannin vera að lesa ég sæja Hann spurði, hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það ef engin leiðbeinin mér? Og hann bað Filippus stiga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra rýtningar sem hann var að lesa voru þessi. Eins og söður sem leittur til slátrunnar eða eins og lamb sem þegir fyrir þeim er ríjaðað. Svo lauk hann ekki upp munni sínum. Hann var niðurlægður en Guðu nam brott sektaldóm hans. Hver getur sagt frá ættans fyrir að lífans var hrifið burt af jörðunni? Heiðmaðurinn mælti þá við Filippus, segðu mér, um hvern segis bámaðurinn þetta, sjálfan sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hó máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðar erindið um Jésu. Þegar þeir fóru áfram veginn komu þeirra vatni okkur, þá mælti hirðmaðurinn, hér er vatn, hvað hamlar mér að skýrast? Fílippus sagði, ef þú trúur af öllu hjarta, er það heimilt. Hirðmaðurinn svaraði honum, ég trú að Jésús Kristur sé sonur Guðs. Hann let stöðva vagninn og stegu báðinn yfir í vatnið, Filipus og hirðmaðurinn og Fílippus skýrðan. En erðir stíku upp úr vatninu hreyf andi drottins Filipus burt. Hyrðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðarsinnar. En Filippus kom fram í Astot, fór um og flutti fagnarerindið í hverri borg, unnsan kom til Sésar efu. Níundi kabli. Sál fer til Damaskus Sál hjalt enn áfram að æða um með líflátshóttannir gegn lærisveinum drottins. Nú fór hann á funda aðstaprestins og betist bref af honum til samkundnanna í Damaskus, að hann mætti flytja í böndum til Jerusalem, þá er hann kynna finna og væru þessa vegar, hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferðsynni komin í nánd við Damaskus, leftraði skyndilega um hann ljós af himni. Hann fjell til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsækið mig? En hann sagði, hver er þú, drottin? Þá var svarað, ég er Jésús sem þú ofsækir. En statt upp og gakkin í borginna og þér mun var sagt hvað þú að gera. Förunautar hann stóð orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sál reis og fætur en þegar hann lauk upp augunum sá hann ekkert. Þeir leittu hann við hans inn í Damaskus. Þrá daga var sjónlaus og átt hvorkinni drakk. Í Damaskus var lærisveð nokkur sem hétt Ananias. Við hann sagði drottin í sín. Ananias, hann svaraði, hér er ég drottin. Drottin sagði við hann, far þegar í stræti það sem kallaði er hið beina. Og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus er heitir Sál. Hann er að byðja og hann hefur í sín séð mann, Ananías nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái aftur sjón. Ananías svaraði, drottinn, heilt hef ég marga segja frá manni þessum, hvem ekkið illt hann hefur gert þínum heilögu í Jérúsalem. Og hér feran með vald frá aðestu prestunum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 Sál bróðir, drottin Jésús hefur sendt mig, sá er byrtist þér á leið þinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón og fyllast af heilögum anda. Jafn var sem hreistur fjell af augum hans, hann fekk aftur sjónina, stóð upp og let þegar skýrast. Síðan neytti matar og styrktist. Sál predikar í Damaskus Sál var nokkra daga hjá Lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að predika í samkunduhúsunum að Jésús var í svonu buðs. Allir þeir sem heyrðu það, undruðust stórum og sögðu, er þetta ekki maðurinn sem reyndi í Jerusalem að útrýma þeim sem á kölluðu nafn Jésú. Kom hann ekki hinga til að fara með þá í böndum til æstuprestanna? En Sál eldist æ meir og gerði þá gyðinga sem bjöku í Damaskus rökþróta, eran sannaði að Jésús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðinum réðu gyðingar með þessir að taka hann af lífi. En Sálfja gvitneskum ráðagjör þeirra, þeir gættu borgarhliðana nótt á dag til að ná lífi hans. En Lærisveinarnir tók hann um nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í korfu. Þá er Sál kom til Jérúsalem, reyndi hann að samlaga sig lærisveinunum, en þeir hræddust hann allir og trúðu ekki að hann var í lærisveinn. En Barnabars tók hann að sér, fór meðan til postulanna og skýrið þeim frá hvernig hann hefði séð drottin á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarðlega hann hefði talað í Jesúnafni í Damaskus. Þú aldist Sál nú með þeim í Jérúsalem og gekk þar út og inn og talaði einarðlega í nafni drottins. Hann talaði og háði kappræður við grískumælandi gyðinga en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar sopnudurinn var þess var, fórum enn meðan til Sésarau og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið um alla Jútefu, Galílefu og Samaríu. Hún byggðist upp og lifði í Guðsóta, og óks við örvun og styrk heilags anda. Pétur fer til lítu og joppe. Svo bar við er Pétur var að ferðast um og vitja hér allra að hann kom og til hérna heilögu sem áttu heima í lítu. Þar fann hann mann okkur, Eniasa nafni, er ég átta ár hafðilegið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann, Enias, Jésús Kristur læknar þig. Statt upp og bú um þig. Jafskjótt stóð hann upp. Allir sem áttu heima í lítu og Saron sáu hann og snýru sér til drottins. Í Joppe var lærisveinn kona nafni Tabitha á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgerða söm og örlátt við snöðiða. En á þeim dögum tók hún sótt og andaðist. Var hún lauguð og lauguð í loftstofu. Nú er líta í grendi joppe og hafðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir tvo menn til hans og báðu hann. Koma hún tafar til okkar. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom, fóru þeir meðan upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans grátandi og síndónum kirtla og yfirhafni sem dorkas hafi gert meðan hún var hjáðin. En Pétur ég alla fara út. Fjall á gnja og baðast fyrir. Síðan snér hann sér að líkinu og sagði Tapí rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina á restan á fætur, kallaði síðan á hína heilugu og ekkjurnar og leti hana fram lifandi. Þetta barst út um alla joppi og margir tóku trú á drottin var Pétur um Kirti-Joppe allmarga daga hjá Sýmonin okkur um Sútara. Tíundikabli, Pétur og Kornelíus Maður nokkur var í Sésarau Kornelíusanabni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersvetinni. Hann var trúmaður og guðrækin og heima fólkans allt. Hann gaf gyðingum miklar ölmussur og var jafnan á bæn til guðus. Daga einnum nón Sá hann berlega í sín, engil Guðs koma inn til sín, er sagði við hann, Kornelíus. Hann stærð á engilin, varð óttaslegin og sagði, Hvað er það, herra? Engilin svaraði, Bænir þínar og ölmussur eru stignar upp til Guðs, og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppe og lát sækja Simon nokkur er kallast Pétur. Hann gistir hjá Simonin nokkur um sútara, sem á hús við sjóinn. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann, eitt þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppe. Daginn eftir er þeir voru á leiðinni og nálgöðu spæin, gekk Pétur upp á hústakkið um hátegi til að byggjast fyrir. Kenti hann þá hungurs og vildi matast. En meðan verið var að matræða, fekk hann vitrun. Hann sá himinin opinn og hlut nokkurn koma niður, líka hann stórum dúki. Varan hann látin síga til jarðar á fjórum skautum. Þar voru á allskins ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo og fuglar himins. Og honum bar strödd, slátran úr Pétur og et. Pétur sagði neidrottin, engan veginn. Aldrei hef ég ettin eitt vanheilagt nýjóhreind. Aftur barst honum rödd. Egið skal þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur líst hreind. Þetta gerðist þrem sinnum og jafn skjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétu var að reyna að ráða í hvað þessi sína eitt að merkja, hafðu sendi menn Kornelíussar spurt upp í hús Ímonar. Nú stóðu þeir fyrir dýrum úti og kölluðu, er Símon sáin er mist Pétur gestur hér. Pétur var enn að hugsa um sínina þegar andinn sagði við hann Þrýr menn eru að leita þín. Flýt hér ofan og far heiklöst með þeim því að ég hef send þá. Pétur gekk þá niður til mannanna og sagði Ég er sá sem þið leitið að. Hvers vegna eru þið komnir hingað? Þeir sögðu Kornelíus hundraðshöfðingi, réttlátur maður og guðrækin og í miklum metum meðal allra gýðinga, fekk bendingu frá heilögum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín að heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauðan þeim minn og lét þá gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkrir úr söpnuðinum í joppe með honum. Næsta dag komu þeir til sésaregu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði bóðið til sín frendum og vinum. Þegar Pétur kom, fór Korneljus á mót honum, fjall til fóta honum og veitt honum lotningu. Pétur resti hann upp og sagði, «Statt upp, ég er maður sem þú!» Og hann rætti við hann og gekkinn og fann þar marga menn samankomna. Hann sagði við þá, «Þið vitið að gýðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans.» En Guð hefur sýnt mér að ég á engan kalla van heilagan eða órheynan. Fyrir því kom ég mótmæla löst er eftir mér var sendt. Nú spyr ég hvers vegna þið senduð eftir mér. Kornelíus meldi. Í þetta mund fyrir fjórum dögum var ég að fyrir að nóni í húsi mínu. Pá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og meldi. Kornelíus, Guð hefur heyrt bæn þína og minnst ölmussu gerða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Simóni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Simónar Sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og velgerðir þú að koma. Nú erum við öll þér saman frammi fyrir Guði til að heyra allt sem drottinn hefur bóðið þér. Ræða Péturs Þá tók Pétur til máls og sagði Sannlega skilja nú að Guð fær ekki mann greinar álitt. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er. Þið þekkið orðið sem hann sendi börnum Ísraels þegar hann flutti fagnaðar erindið um frið fyrir Jesu Krist sem er drottin allra. Þið vitið hvað gerst hefur um alla Júdeu, en hófst í Galílegu eftir skýrnina sem Jóhannes predikaði. Það verð sagan um Jésu frá Nasaret, hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk um, gerði gott og grætti alla sem djöfullin undir okkaði því að Guð var með honum. Við er vottar alls þess er hann gerði, bæði í landi Gýðinga og Jérusalem. Og hann tóku þeir af lífi með því að hengja hann upp á tríja. En Guð uppvakti hann á þriðja degi og letnar byrtast, ekki öllum almenningi, heldur okkur vottunum sem Guð hafði áður valið, við átum og drukkum með honum eftir að hann var risinn upp frá döðum. Og hann bauð okkur að predika fyrir alþjóð og að vitna að hann er sá sem Guð hefur skipa dómara, lifenda og döðra. Honum bera allir spáminurnir vitni að sér hver sem trúur á hann fái vegna hans fyrirgefningu sindanna. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heila úr andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Hinnir trúuðu gýðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu losnir að Guð hefði einnig gefið heiðingunum heilagan anda, því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur. Hver getur varnað þess að þeir verði skýðir í vatni? Þeir hefa fengið heilagan anda sem við og hann bauð að þeir skildu skýrðir í nafni Jésu Krist. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga. Ell efti kabli Frásögn Péturs En postularnir og söpnudurnir Júteu heyrðu að heiðingarnir hefðu einnig teki við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jérúsalem, deildu umskurnar mennirnir áan og sögðu, þú hefur farið inn til óumskorina manna og etti með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og meldi. Ég var að byggjast fyrir í borginni Joppe og sá í sín hlut nokkurn koma niður, eins og stór dúkur var í síga á fjórum skautum frá himni og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að og sá þá ferfætt dýr jarðar, villi dýr skriðdýr og fugla himins, og ég heyrði rödd segja við mig slátran úp Pétur og et. En ég sagði neidrottin engan veginn, því að aldrei hefur neitt vanheilagtni óhrend komi mér í munn. Í annað sinn sagði rott af himni, eigið skaltu kalla það vanheilagt sem Guð hefur líst hend. Þetta gerðist þrem sinnum og aftur var allt reyðið upp til himins. Samstundi stóðu þrýr menn við húsið sem ég var í, sendir til mín frá Sésarau, og andinn sagði mér að fara með þeim heiklust. Þessir sex breiður urðum í reynning samferða og við gengum inn í húsmannsins. Hann sagði okkur hvernig hann hefði séð engilstanda í húsi sínu er sagði Send þú til Joppi og lát sækja símon er kallast Pétur. Hann mun mæla til þín orð sem mun frelsa þig og allt heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala kom heila úr andi yfir þá eins og yfir okkur í upphafi. Ég myndist þá orða drottins er hann sagði Jóhannes skýrði með vatni, en þið skuli skýrast með heilögum anda. Fyrst Guð gafi þeim nú sömu gjöf og okkur er við tókum trú á drottin Jesu Krist, hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stilltust þeir, og þeir vegs sömuðu Guð og sögðu, Guð þegur einnig gefið heiðingunum kosta á að snúa sér til sín og öllast líf. Söpnuðurinn í Antjókíu. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar, sem varð út af Stefáni, fóru allt til Föniðkíu, kípur og Antjókíu. En gýðingum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kípur og Kýræni, og er þeir komu til Antjókíu, tókuður einnig að tala til Grykja og bóða þeim fagnar erindið um drottin Jesú. Og hönd drottins var með þeim, og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins. Og fregminum þá bar til eyrna safnaðarins í Jerusalem, og hann sendi Barnabas til hann tjókkiu. Þegar hann kom og sá hvað Guð hafði sínti mikla náð, gladdist hann og kvatti alla til að halda sér við drottin með einlegu hjarta. Barnabas var góður maður, fullur af heilögum anda og trú. Og mikil fjöldi manna tók trú að Drottinn og bættist við söfnuðin. Þá fór Barnabas til Tarsus að leita sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann fór hann meðan til Antiokíum. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antiokíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsálem til Antiokíu. Eitt þeirra, Agabusunafni, steig fram og að gift andan sagðan fyrir að mikil hungusneið myndi koma yfir alla heimsbygðina. Kom það fram á dögum klátiðjusar. Lærisveinarnir í Andjókkiu samþyktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokku til hjálpar lærisveinunum sem byggu í jútegu. Þetta gerðu þeir og sendu það til öldunganna með þeim barnabasi og sál. og að Tóftikabli, ofsóknir. Um þessar mundir létt heródes konungur leggja hendur á nokkra úr söpnuðunum og místherma þeim. Hann létt högva Jákob, bróður Jóhannessar, með sverði. Og er hann sá að gýðingum líkaði vel, létt hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðubröðanna. Þegar hann hafði handtekiðan, létt hann setja hann í fangelsi og fól fjórum, Fjögur að hermannna varðflokkum að gæta hans. Allaðan eftir páskað yfireyra hann openberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu en söpnuðurinn bað heitt til kvöðus fyrir honum. Nóttina áður en heródes allir að leiða hann fram, svað Pétur milli tveggja hermannna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum út í gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill rottins hjá honum og ljósgeinn í krefanum. Laustan á síðu Pétri vakti hann og meldi rís upp skjótt og fjötratnir fjallu af höndum hans. Þá sagði engillin við hann «Girð þig beltinu og binda á þig skóna». Hann gerði svo. Síðan segir engillin «Far þú í yfirhöfðina og fylg mér». Hann gekk út og fylgd á honum. En ekki vissi hann Að það var rönnverulegt sem gestaði við komu engilsins, hann held sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komið að járnliðinu sem farið er um til borgarinnar. Lögstað upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út um það og gengu eitt stræti en þá hvarf engilin allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann, nú veit ég sannlega. Að drottin hefur sendið engilsinn og að bjarga mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem gýðingar ætluðu sér. Og er hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannessar, er kallast Markus. Þar höfðu margir sapnast saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fóredyrisins og stúlka nafni Róte gekk til dýra. Segar hún þekkti málrón Péturs gafði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordýrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru sögðu við hana, þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þó engill hans, sögðu þau. En Pétur hælt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáðu hann og urðu furðulostin. Hann bendi þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá því hvernig drottinn hafði leitt hann út af fangelsinu og baðu segja Jakobu og bræðirunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermeninna út af því hvaða Pétri væri orðið. Herótt þess létt hans en fann hann ekki. Hann létt þá yfir hera varðmennina og bauðu síðan að taka þá á lífi. Síðan fór hann úr Jútefunniðu til Sæsaregu og satt þar um kýrt. Herodes deyr Herodes hafði verið harla gramur tírverjum og sýdoningum. Komu þeir saman á fundans, fenguð blastus, stallara konungs til fylgis við sig og báðust friðar, en landherra var háðlandi konungs um vistaföng. Á tilsættum degi klæddist Herodes konungsgrúða, Settist í hásæti og fluttið þeim ræðu, en fólkið kallaði Guðsurætt er þetta en eigi manns. Japskjótt löst engill drottinsann, svo kom þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var jertinn upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breytist út. Barnabas og Sáls nýru aftur frá Jérusalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru Markús. 13. kaflí. Barnabas og Sálsendir. Í söfnuðunum í Antiokíum voru spámenn og kennarar. Þar voru þær Barnabas, Símeon, nemndu Nike, Lúkíus frá Kýréni, Anna en samforstri Heródesar fjórðungstjóra og Sál. Eitt sinni er voru að þjóna drottni og föstudu sagði Heilagur Andi Takið frá mér til handa þá Barnabas og Sál til að vinna það verk sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og letu þá fara. Þeir fóru nú sendir af heilögum anda til Selefkýju og silduðu þaðan til Kýpur. Þegar þeir voru komnu til Salamis, bóðuðu þeir orðkvöðs í samkunduhúsum gýðinga. Hauðuðu þeir of Jóhannes til aðstóðar. Þeir fórum um alla einna allt til Pafós. Þar funduð er töframann okkur og falsbámann, gíðing sem hétt Barjesús. Hann var hjá landstjóranum Sergíus í Páli, hignumanni sem hafði bóða þá Barnabass og Sál á fundsin og fýst að heyra Guðsorð. Begð þeim stóð Elímas töframadurinn en svo er nafn hans útlagt. Reyndi hann að koma í veg fyrir að landstjórin tæki trú. En Sál, sem óger nefndur Páll, Hverstjá hann augun og sagði, fyltur heilögum anda, þú djöfulssonur, fullur allra fjela og flæriðar, óvinur alls réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að rangs nú að réttum vegum drottins. Nú er hann drottins reitt gegn þér og þú munt verða blindur og ekki sjá sól um tíma. Jæfn skjótt fjall yfir hann þoka og myrkur og hann reykaði um og leitað einhvers til að leiða sig. Þegar landstjórin sá þennan aðbörð var þann af kenningu drottins og tók trú. Í Antjókiu í Písidíu Þeirir pátlögðu út frá Páfors og komu til Perga í Pamfílíu, en Jóhannes skyldi við þá og sneri aftur til Jérúsalem. Sjálfur heldur þeir áfram frá Perga og komu til Antjókiu í Písidíu, geng á kvildardeginn í samkunduhúsið og settust. En eftir upplestur úr logmálunum og spámanunum sendu samkundustjórarnir tilverra og sögðu, bræður, ef þið hafið einhver kvatningarord til fólksins, takið þá til máls. Þá stóð Pátl upp, benti til þjóðs með hendinni og sagði Ísraelsmenn og aðrir þið sem óttist Guð, hlýðið á. Guð Ísraelsmannna útvaldi forfeðurvóra og lét þjóð voru að dafna í útlegðin í Ægiftalandi. Með upplyftum armi leti hann hana út þaðan og annaði stanna í eðimörkinni nærri fjöru ár. Hann stökti burt 7 þjóðum úr Kananslandi og gaf henni landeirra til eignar. Svo stóðum fjögurhundruð og fimmtíu ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara all til Samúel Svámans. Síðan bað hann um konung og Guð gaf henni Sál Kísson mann að Benjaminsætt. Hann ríkti fjörutjú ár. Þegar Guð hafði sett hann af, hófan Davíð til konús yfir henni. Um hann vittnaðan, Ég hef fundið Davíð, svo hann mann eftir mínu hjarta, er gera mun allan vilja minn. Guð hét að senda Ísrael frelsar af kyni hans, og það er Jésús. En áður en hann kom fram, búaðaði Jóhannes öllum Ísraelsmönnum að taka sinna skiptum og láta skýrast. Þegar Jóhannes var að enda skeðsitt, sagði hann Hvern higgið þið mig vera? Ekki er ég hann. Annar kemur eftir mig og er ég eigi verður þessa að leysa skóna að fótum honum. Bræður, niðjar Abrahams og aðrir ykkar á meðal sem óttist guð. Okkur er send orð þessa hjálpreðis. Þeir sem í Jerusalem búa, Og höfðingar þeirra þekktu hvorki Jésu nýja skildu orðsbámananna um hann, þóttu séu lesin upp hvern kvildardag, en uppfyltu þau þegar þeir dæmdu hann til döða. Þóttir fyndu enga döða svo kjá honum, báðu þeir Pilatus um að láta lífláta hann. En er þeir fullnað allt sem um hann var ritað, tókuð þeir hann ofan á krossinum og logði í gröð. En Guð vakti hann frá döðum. Marga daga byrtist hann sem eða honum fórur frá Galilefu upp til Jérúsalem og eru þeir nú vottar hans hjá fólkinu. Og við flýtjum ykkur þau gleðibóð að fyrir heiti sem Guð gaf feðrum vorum hefur hann emt við okkur börderra með því að reysa að svo upp. Svo er rýtt í öðrum sálminum, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. En um það að hann reysti hann frá döðum, Svo að hann hverfur aldrei aftur í greipdauðans, hefur hann talað þannig, yður mun ég veita heilögu, óbrigðulu fyrir heitin sem Davíð voru gefinn. Á öðrum stað segir, eigi mun tú láta þinn heilaga rotna í gröf. Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði. Síðan sopnaðan, sapnaðist til feðra sinna og líka hans rotnaði. En sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki. Það skurðu þið því vita, bræður og systur, að ykkur er fyrir hann bóðuð fyrirgefning sindanna og að sér hver er trúir réttlættist í honum, af öllu því er lögmál mósegat ekki réttlætt ykkur af. Gætin og þess að eigi komi það yfir ykkur sem sagt er hjá spámanunum, sjáið þér spottarar, undrist og verðið að engu því að verkvinni og dögumíðar, verk sem þér alls ekki myndu trúa, þótt einhver segði ykkur frá því. Þegar Páll og Barnabass gengu út, báðu menn um að mál þetta er rætt við aftur næsta kvíldardag. Og er samkominu var slitið fylgdu margir gýðingar og guðræknir menn sem tekið höfðu trú gýðinga þeim Pálli og Barnabassi. En þeir tölöðu við þá og brindu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta kvíldardag komu nálega allir bæjar saman til að heyra orð drottins. En er gyðingar litu mannfjöldan, fylltust þér ofstæki og mæltu gegn orðum Páls með guðlasti. Páll og Barnabas vörðu þá einarlega, svo hlaut að verað orðböðs væri fyrst flutt ykkur. Það sem þið nú vísið því á bög og með til sjálfa ykkur ekki verða eilífs lífs, þá snúum við okkur nú til heiðingjanna. Því að svo hefur drottin bóðið okkur, Ég hef sett til að vera ljós heiðina þjóða, svo að þú sért hjálpræði allt til endi marka jarðar. En þegar heiðingir heyrðu þetta, glöddust þeir og vexum með orð Guðs, og allir þeir sem ætlaðar voru til eilífslífs lífs, tóku trú. Og orð drottins breiddist út um allt hér að þeir. En gýðingar æstu upp guðragnar hefðarkonur og fyrirmenn borgarinnar, vöktu ofsókn gegn Páli og Barnabassi, og ráku þá burt úr byggðum sínum, en þeir hristu dustið að fótum sér mótið þeim og fóru til Íkóníjum. En lærisveinarnir voru fylltir fagnuði og heilögum anda. 14. kapli Í Íkóníjum, Lístru og Derbe Í Íkóníjum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu gyðinga og tölugu þannig að mikill fjöldigyðinga og grekja tóku trú. En gýðingar sem ekki vildu trúa vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn kristnum önnum. Páll og Barnabast völdust þar allangan tíma. Þeir tölöðu einarðlega í trösti til drottins og hann staðfesti orðin áðarsinnar með táknum og undrum sem hann gafið þeim að gera. Skiptust nú borgarbúar í tvo flokka og voru sumir með gýðingum, aðrir með postulunum. Heiðingjar og gýðingar á samt fóristumönnum sínum gerðu þá samblástur um að mistyrma þeim og grýta þá. Postularnir komust að þessu og flýðu til borgana Lístru og Derbe í Líkániu og hér að sens þar umhverfis. Þar heldur þeir áfram að flytja fagnaðar Í Lístru var maður nokkur máttvana í fótum, lami frá móðurlífi og hafði aldrei ekki að gengið. Maður þessi hlýt á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þess að verða heill, og sagði hári röstu, rís upp og stattu í fæturna. Maðurinn spratt upp og tók að ganga. Múurinn sá hvað Páll hafi gert og tók að rópa á líka hansku. Guðnir er í mannalíki stigni niður til okkar. Kölluðu þeir Barnaba Seif en Paul Hermes því að hann hafði orð fyrir þeim. En prestur í hofið Seifs utan borgar komið nöyt og kransaði borgarliðunum og vildi færa fórnir á samt fólkinu. Þegar postularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, rifuð þeir klæði sín, stukkun í mannþröngin og rópuðu, menn, hví gerið þið þetta? Við erum menn eins og þið og flytjum ykkur þann fagnaðar boðskap, Að þið skulið hverfa frá þessum fánýtu góðum til lifanda guðs, sem skapaði himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Hann hefur um liðnar aldir lefta sérkverð þjóð gengi sína vegu, en þó hefur hann vitnað um sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið ykkur regnaf himni og uppskeru tíðir, hann hefur veitt ykkur fæðu og fyllt hjörtu ykkar gleði. Með þessum orðum fenguður með nömyndum fólkið ofan af því að færa það með fórnir. Þá komi gýðingar frá Antiochíu og íkoníum. Töldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu Pál, dróðu hann út borginni og hugðu hann dáin. En lærisveinarnir slóðu ringum hann og reysa þá upp og gekkin í borginna. Dæin eftir fór hann þaðan með Barnabassi til Derbe. Páll og Barnabass snúa aftur til Antiochíu. Þegar þeir höfðu bóðað fagnaðar erindið í derbi og gert margað lærisveinum, sneru þeir aftur til Ístru, Íkónijum og Antjókiju, styrtu lærisveinanna og kvöttu á til að vera staðfastir í trúni. Þeir sögðu, við verðum að þóla margar þrautir áður en við komumst inn í Guðsríki. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söpnuði, fólu þá síðan með föstum og bænahaldi í drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir um Písidíu og komu til Pamfílíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóru til Attalíu og sildu þaðan til Antjókíu, en þar höfðu þeir verið haldir náð Guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir stemdu þeir saman söpnuðunum og greindu frá hversu mikið Guð hafði látið þá gera og að hann hefðu opnað heiðingjum dyr trúarinnar þó öldust hey nú all lengi þar hjá lærisvenunum 15. kafli portulafundurinn í Jerúsálem Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum Ef þið látið ekki umskerast að sið Mósi, getið þið ekki frelsast Varð mikil misklíð og þráta milli þeirra og Pálls og Barnabassar og réður menn af að Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færa að funda postulanna og öldunganna upp til Jerusalem vegna þessa ágreinnings. Söpnöðurinn bjó síðan ferð þeirra og fóru þeir um föniki og samaríu og sögðu að einnig heiðingar hefðu snúið sér til Guðs og vöktu mikinn fognuð meðallra trúaðara. Þegar þeir komu til Jerusalem tók söpnöðurinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið Guð hefði látið þá gera. Þá risu upp nokkrir úr flokki farið segja eða trúhæðu tekið og sögðu. Þá ber að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta mál þetta. Eftir mikla umræður reis pjétur upp og sagði við þá. Bræður, þið vitið að fyrir löngu valdi guð mig úr ykkar hópi til að bóða heiðingjum fagnar erindið, svo að þeir fengu að heyra það og taka trú. Og Guð sem hjörtun þekkir, bar þeim vitni, er hann gafðum heilagan anda eins og okkur. Engan mun gerði hann á okkur á þeim er hann prensaði hjörtu þeirra með trúnni. Hví freysti þínu Guðs, með því að leggja þær byrðar á lærisveinanna, er hvorki feðurvorir mjög við megnuðum að bera. Við trúum þó því að við verðum hólknir fyrir náð drottins Jesú á sama hátt og þeir hásló þögn á allan hópinn og menn hlýt á Barnabas og Pál er þeir sóðu frá hver mörg tákn og undur guð hafði leift þeim að gera meðal heiðina þjóða. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu sagði Jakob. Bræður hlýðið á mig. Símon hefur skýrt frá hvernig guð sá til þessi fyrstu að hann eignadist líð meðal heiðina þjóða er bæri nafnans. Í samræmi við þetta eru orð svámananna svo sem reytað er. Eftir þetta mun ég aftur koma og endur reysa hérna fullnu tjálfbú Davids, ég mun reysa hann úr rústum og gera hann upp aftur svo að mennirnir sem eftir eru leið til drottins. Allir heiðingarnir sem nafn mitt hefur helgað segir drottin sem gerir þetta kunnugt frá eilífð. Ég lít svo á að eigi skur íþingja heiðingum þeim sem snúast hér til Guðs, Heldur réta þeim að þeir haldi sig frá öllu sem flekkað þeir af skurðgóðum, frá sörleifnaði, frá kjöt af köpnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornumfari hafa menn predikað mósegju öllum borgum. Hann er lesin upp í samkundunum hvern kvíldardag. Postularnir og öldungarnir á samt öllum söpnuðunum samþyktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antjókkiu. Þeir völdu þá Júdas, er kallaðar var Barsabbas og Sílas, fóristumenn í söfnudunum. Þeir rýtuðu með þeim. Postularnir og öldungarnir, breiður eðar, senda kristnumannum í Antjókkiu, Sýrlandi og Kilikíu, er áður voru hefnir kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkrir frá oss hafi óróað með orðum sínum og komið rót tjá hugi yðar án þess við hefðum þeim neitt um bóðið. Því höfum við er enróma ályktað að kjósa og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottinsvors Jesú Krists. Við er sendum því Jútas og Sílas og bóða þeir yður munnlega til sama. Það er álíktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nöðsynlegt er. Að þér haldið yður frá kjöti er fórnað hefur verið, skurðgóðum, blóði, kjöti á köpnuðum dýrum og sörlifnaði. Ef þér varist þetta, gerið þér vel, verið sælir. Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antíokíu, kölluðu saman söpnuðin og aðfendu brefið. Þegar mann lásu það, urðu þeir glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og Sílas, sem sjálfur voru spámin, kvöttu bræðurna og sýsturnar með mörgum orðum og styrtu þau. Þegar þeir höfðu dvalist þar um hríð, kvöttu þeir þau og báðu þeim friðar og hjældu aftur tilverra sem höfðu send þá. En Páll og Barnabas hjældu kyrru fyrir í Antjókkiu Kentu og bóðuðu á svo nörgum öðrum orð drottins. Páll og Barnabas skilja Eftir nokkra daga, sagði Páll við Barnabas, förum nú aftur og vitjum trúsiskinanna í hverri borg þar sem við höfum bóðað orð drottins og sjáum hvað þeim líður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes er kallaður var Markús.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 Sextandi kapli, Tímóteus Páll kom til derbi og lístru. Þar var lærisveit nokkur, Tímóteus að nafni, sonur trúaðarar konu af gyðingaætt, en faðir hans var grískur. Kristnir menni í lístru og í koníum báru honum gott orð. Páll vildi hafa hann með sér og umskar hans sökum gyðinga er voru í þeim byggðum því allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þeir fórum um vorgirnar, fluttum önnum þar álíktani sem postularnir og göldungarnir í Jerusalem hafðu samþygt og böðu að varðveita þar. En sögnuðunir styrtust í trúni og vorðu fjölmennari dag frá degi. Til Makedóníu Þeir fórum um Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að búaða orðið í Asíu og sem þeir voru komnir að Mísíu, Reyndu þeir að fara til Bithiníu, en andi Jésu lefði það eigi. Þeir fóru þá um Mísíu og kominu til Tróas. Um nóttina byrtist Páli sín. Maður nokkur makedónskur stóð hjá honum og baðan, kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En jafn skjótt og hann hafði séð þessa sín, leitunum við færis að komast til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hafði kallu okkur til þess að flytja þeim fagnaðar erindið. Í Filippi Nú loðum við út frá Tróas. Sildum benn til Samothrake, en daginn eftir til Neapolis og þaðan til Filippi. Hún er helsta borg í þessum hluta Makedóníu, Rómversk Nýlenda. Í þeirri borg tölðumst við nokkra daga. Fíldardægin gengum við út fyrir hlýðið að áeytni, en þar hugdum við vera bænastað. Settumst við niður og tölöðum við konurnar sem voru þar saman komnar. Konan okkur úr þýjatýruborg, sem sótti samkundu gýðinga, líti jaðnafni, er verslaði með purpura, líti á. Opnaði drottin hjarta hennar og hún tók fyrir því sem Pál sagði. Hún var skýrð og heimili hennar og hún bað okkur gangið inn í hús mitt og dveljist þar fyrst við teljið mig trúa á drottin. Þessu fyldum fast fram. Eitt sinn er við gengum til bænastaðarins, mætti okkur ambótn okkur sem hafði spásagnar anda, og við aplaði húspændum sínum mikils gróða með því spá. Hún elti Pál og okkur og hrópaði, menn þessir eru þjónar Guðs hins hæsta og bóða þeir ykkur veg til hjálpreðis. Þetta gerði hún dögum saman. Páli fjall það illa. Loks nér hans við og sagði við andan Ég býr þér í nafni Jésu krists að fara út af henni. Og hann fór út á samlýstundu. Um leið og húspendur hennar að þar fór ábáta von þeirra, gripu þér til Páls og Sílas og drógu þá út á torgið fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höðusmannanna og sögðu Menn þessir valda mestu óspektum í borg okkar. Þeir eru gyðingar og bóða síði sem okkur, rómverskum mönnum, leifist hvorki að taka upp ni fylgja. Múren réðst og gegn þeim og höfðsmennirnir réttu flettað á klæðum og skipuðu að hústrykja þá. Þegar þeir höfðu lostið á mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangelsi og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði þeim í einsta fangelsið og feldi stokk á fætur þeim. Um miðnætti báðust þér Páll og Sílas fyrir og lofsungu guði, en bandingjarnir hlustuð á þá. Þá varð skyndilega landskjálti mikill svo að grunnur fangelsisins reyðaði. Ég hef skjótt og opnuðust allardyr og fjötratnir fjallu af öllum. Fangavörðurum vaknaði við. Og er hann sá fangelsistirnar opnar, dróa hann sverð sitt og vildi fyrifara sér, þar eða hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu, gerð þú sjálfum þér ekkert meginn, við erum hér allir. Fangavörðurinn bað um ljós, stökk inn og fjall óttasleginn til fóta Páli og sílasi. Síðan leiddi hann það út og sagði, herrar mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpinn? En þeir sögðu, trú þú á drottinn Jésu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum og heimili hans. Samstundis tók fangavörðurinn þá meðstjörum nóttina, laugaði meðslið eftir högginn og varan hann þegar og allt hans fólk. Síðan fór hann með þá upp í húsitt, barði mat og hann og allt heimafólk hans fagnaði yfir því að hafa tekið trú á Guð. Þegar dagur rann sendu höfusmennirnir réttar sem sögðu, látum enn þess að lausa. Fangavörðurinn flutt í Páli þessi orð. Höfusmennirnir hafa send boðum að þið skur ég lausir, gangin út og farið í friði. En Páll sagði við þá, þeir hafa ópinberlega látið húðstrikja okkur, rómverska menn ándóms og laga, og varp í fangelsi og nú atlað þeir leynilega að leipa okkur út. Ég held nú síður, þeir skulu koma sjálfir og leið okkur út. Réttar þjónarnir fluttu höfðsmönnunum þessi orð. Þeir urður hættir er þeir heyrðu að þeir væru romverskir og komu að friðmæltust við þá. Leyttu þá út og báðu þá að fara burt úr borginni. Þegar þeir voru komir út úr fangelsinu fóruð þeir heim til lítíu undu trúsiskinin og hugræstu þau, síðan heldur þeir af stað. Sautjándi kabli Uppþót í Thessaloniku Þeir fóru nú um Amfipólis og Apollóníu og komu til Thessaloniku. Þar áttu gýðingar samkundu. Eftir venjusinni gegg Páll inn til vera og þrjá kvíldardaga ræddan við þá og lagðu út á rýtningunum, laug þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir að Kristur átti að líða og rísa upp frá döðum. Hann sagði, Ég er svo sem ég boð ykkur, hann er Kristur. Nokkrir þeirra léttust hann og gengu til fylgis við Pálu og Sílas, auk þess mikil fjöldi guðrækina grekja og mikilsáttar konur eigi allfáar. En gýðingar fylltust ofstæki og fengum þessir götuskrýl æstu til uppþóta, og leftu borginn í uppnám. Þustu þeir að húsi Jasonar og vildu færa Pál og Sílas fyrir borgarafund. En þegar þeir fundu þá ekki, dróu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjórana og hrópuðu. Mennirni sem komið hafa allri heimsbygðin í uppnám er hún og komnir hingað. Og Jason hefur tekið á mótið þeim. Allir þessir breyta gegn boðum keisarans, Því þeir segja að annars sé konungur og það sé Jésús. Og þeir vöktu óhugum með fólkinu og einnig borgarstjórunum með þessum orðum. Sleftu þeir ekki þeim jasoni fyrir en þeir höfðu látið þá setja tryggingu. En söpnuðurinn sendi þá Pál og Sílas þegar um nóttina til Beróju. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkvöndu húskyðinga. Þeir voru veglindar þar enn í þessalóniku. Þeir tóku við orðinu með mesta áhuga og rannsökkuðu daglega rýtningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir gýfingar tóku trú og einni grikkir, ekki allfáir, tegnar konur og karlar. En er gýfingar í þessalóniku fréttu að pállefði einni boðað orguðs í beróju, engdu þeir líka múgin þar til uppþóta. Þá sendi söpnuðurinn jafnt skjótt Pál af stað til sjávar, en Sílas og Tímóteus urðu eftir. Leðsögum en Páls fyldi honum allt til að og snérðu aftur með bóð til Sílasar og Tímóteusar að koma til hýðbráðasta til hans. Páll í að þennu. Meðan Páll beð þeirra í að þennu, var honum mikil skap pröinað sjá að borgin var höll af skurðgóðum. Hann ræddi við þá í samkundinni við gyðinga og guðræknamenn og daglega á torginu við þá sem urðu á hans. En nokkrir heimspekingar, epikúringar og stóumenn áttu of í orðakasti við hann. Söðu sumir hvað mun skraffinu sá hafa flytja. Aðri söðu, hann verðist bóða ókunna guði því að hann flutti fagnaðar erindið um Jésu og vipprysuna. Og þeir tók hann og fóru meðan á Aresarhæð og sögðu. Getum við fengið að vita hver þessi nýja kenning er sem þú ferð með. Fjáð eitthvað nýstarulegt flytur þú okkur til eyrna og okkur fýsir að vita hvað þetta er. En allir aðþjeningar og aðkomumenn far gáðu sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá stið fram á miðri Aresarhæð og tók til máls. Afþenningar, þið komi mér svo fyrir sjónir, að þið séuði öllum greinum miklir trúmen, því að ég gekk hérum og hugði að helgidóma mikkar og fann þá meðal annars alltari sem áerritað ókunnum guði. Þetta sem þið nú dyrkið og þekkið ekki, það bóða ég ykkur. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra heiminns og jarðar, býr ekki musterum sem með höndum eru gerð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna eins og hann þyrti nokkurs við þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og allar hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborðjarðar er hann hafði ákveðið setta tíma og mörg bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leit til þau guðs ef verðamætti Þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi er hann langt frá neinum á okkur. Í honum lifum, hrærumst og erum við. Svo hafa ogsum skáldekar sagt því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar, við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gerðri með hagleik og hugvið til manna. Guð hefur umborið vannvisku liðina tíma. En nú bóðar hann mönnum kvarvetna að allir skuli snúa sér til hans, því að hann hefur sett dag er hann mönn láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reysa hann frá döðum. Þegar þeir heyrðu nefnda upprísu döðra, gerðu sumir gísað en aðrir sögðu, við mögum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Pát við þá en nokkrenn menn slóust í fylgdans, þeir tóku trú. Meðal þeirra var Díónísus, einnur Ariopagus dóminum og konan nokkur Damaris aðnafni og aðrir fleiri. Átjöndikabli Páll í Korintu Eftir þetta fór Páll frá að og kom til Korintu. Þar hitt hann gýðing nokkur Aquilasa-nafni, ættaðan frá Pontus, nýkomin frá Ítalíu, Og prískillu konu hans, en Kláttíus hafði skipað svo fyrir að allir gýðingar skildu fara burt úr Róm. Páll fór tilverra og aftur að hann stundaði sömu yðinn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgerðarmenn að yðinn. Hann rætti viðmenn í samkunduhúsinu hvern kvíldardag og reyndi að sannfæra bæði gýðinga og grikki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu, gafu Páll sig allan að boðun orðsins og vittnaði fyrir gifingum að Jésús væri Kristur. En er þeir snérust gegnónum og fór að lastmæla, hristan dustið á klæðum sínum og sagði, Þið getið sjálfur ykkur um það kend að þið farist, ekki er mér um það að kenna. Upp frá þessu fer ég til heilinganna. Og hann fór þaðan og kom í hús manns nokkurs er hétt Títus justus og sótti samkundu gýringa. Húsans var hjá samkunduhúsinu. Krispurs samkundustjóri tók trú á drottin og allt heimili hans, og margir korintumenn sem heyrðu Pál tala tóku trú og létu skýrast. En drottin sagði við Pálum nótt í sín, óttast þú eigi, haldt þú ótröður áfram að tala, Þagna ekki. Ég er með þér. Enginn skal ráðast að þér og vinna þér meinn, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar um kýrt þrjú misseri og kendi þeim orð Guðs. En þegar Galljón var landstjór í Akkeu, bundust gýðingar samtökum gegn Páli, dróu hann fyrir domstólin og sögðu, maður þessi tælir til að dyrka Guð á þann hátt sem stríðir gegn raumálinu. Páll bjóst til að svara, en þá sagði Galli Jón við gýðingana Væri hér um einhver lögbróti að yllvirkja ræða, bæri mér að sinna ykkur gýðingar. En fyrst að eru þrætur um orð og nöfn og lögmál ykkar, þá ráði sjálfur fram úr því. Dómari í þeim sökum vil ekki vera. Og hann rak þá burt frá dómstólnum. Þá tóku þeir allir, sóstennes, samkundustjóra, og fór að berja hann fyrir framann dómstólinn og létt galljón sig það engu skipta til Sýrlands. Páll var þar ennum kvirt allmarga daga, kvatti síðan bræðurna og systurnar og syldi til Sýrlands og með honum prískilla og akvílars. Ég tann áður skera hár sitt í kænkrefu, því að heitt hafði kvílt á honum. Þau komu til efessus. Þar skildan við þau en gekk sjálfurinn í samkundu og rætti við gýðinga. Þeir báðan að standa lengur við, en hann var ekki viðví við, heldur kvaddið á og sagði Ég skal koma aftur til ykkar ef guð lofar. Síðan létt hann í haf frá Efesus, lent í Sésarau, fóru upp eftir til Jérúsalem og helsaði söfniðunum. Síðan hjælt hann til Antíokkíu, þegar hann hafði dvalist þarum hríð, hjælt hann af stað, og fór eins og leðileggur um Galataland og Frígíu og styrti alla lærisveinana. Apollós En gyðingun okkur Apollósanafni, ættaður frá Aleksandríu, kom til Efessus. Hann var maður vel máliðfarin og færi rýtningunum. Hann hafði verið frættur um vegdrottins og brennandi andannum talaðan og kendi kostgæfilega um Jésu. Þá fékti hann að einn Þessi maður tók nu að tala skörulega í samkundu húsinu. Priskilla og Akvílas heyrdu til hans, tók hann að og skirdu nánar fyrir honum guðs veg. Nú físti hanna fara yfir til Akkhefu. Kristnir menn í Efessus rituðu lærisveinunum þar og kvöttuðu að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir guðsnáð höfðu tekið trú því að hann rakti skarplega rauk gýðinga í allra áherð og sannaði af rýtningunum að Jésús var Kristur. Nítjóndi kabli Í Efesus Meðan Apollós var í Korintu, fór Pállum upplöndin og kom til Efesus. Þar hitt fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fenguðið heilagan anda, er þið tókuð trú. Þess voruðu, nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andið sé til. Hann sagði, upp á hvað eru þið þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannessar. Þá malti Páll. Jóhanness skýrði yðrunarskýrð og sagði fólkinu að trúa á þann sem eftir sig kæmi, það er á Jésu. Þegar lærisvinarnir heyrðu þetta, létuði skýrast til nafstróttins Jésu. Er Páll hafiði lagt hendur yfir þá? Kom heila úr andi yfir þá og þeir töluðu tungum og fluttu spámanlegan bóðskap. Þessir menn voru allsum tólf. Páll sóttu nú í þrjá mánuði og talaði þar, djarflega og reynda sannfæramenn um Guðs En nokkrir brinnjúðu sig og vildu ekki trúa. Þegar þeir tókvað íllmæla veginum, jáhert fólksins, sagði Páll skilifið þá, grendi lærisveinana frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla Týranusar. Þessu fór fram í tvö ár svo að allir þeir sem í Assíu bjöggu heyrðu orð drottins bæði gýðingar og grikkir. Sýnir skefa Guð gerði kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka á flýkur á Páli á sjúka og hurfuð þá veikindi þeirra og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir gýðingar er fórum og fremdu andasæringar, tóku og fyrir að nefna nafndrottins Jesú yfir þeim er haldnir voru illum andum. Þeir sögðu, ég særi ykkur við Jesú þann sem pálpretikar. Þetta reyndu einnig sjö sinir gýðingsnokkurs skefa eðstaprests. En illi andin sagði við þá, Jesú þekki ég og pálkanast ég við, En hverjir eru þið? Maðurinn sem ílli andinn var í, flög á þá, kerði þá alla undir sig og legð þá svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta varð kunnugt öllum efessarsbúum, bæði gýðingum og grekkjum og óttasló á þá alla og þeir vexuamöðu mikillega nafndróttins Jésu. Margir þeirra sem trúhafðu tekið komu, gerðu játningu og sögðu frá aðhafi sínu. Og allmargir að farið hafðu með kukl, komu með bækursýnar og brendu þær að öllum ásjáandi. Þær voru samtalsvirtar á 50.000 silfurpeninga. Þanni breytist orð drottins út og eldist í krafti hans. Æsingar í Efessus Þá er þetta varum garð gengið. Tók Páll þá ákvörðun að ferðast um Makedóníu og Akkeu og fara síðan til Jérúsalem. Hann sagði, þegar ég hef verið þar, ber mér líka á Róm. Hann sendir tvo aðstofar menn sína, þá Tímótefus og Erastus, til Makedóníu en tvaldist sjálfur í Asíu um sinn. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hétt maður og var Silfursmiður. Hann bjóð til eftirlíkingar úr sylfri, að musteri, artemisar og veitti smiðum eigi litla atvinnu. Hann stemdi þeim saman og öðrum sem að slíku unnu og sagði, Góðir menn, þið vitið að velmegun okkar kvílir á þessari atvinnu, og þið sjáuð og heyrið að pálþessi hefur með fortölum sínum snúið fjölda fólks, ekki einungis í efessus heldur nærum gerfalla asíu. Hann segir að eigi séu þann einir guður sem við höndum eru gerðir. Nú horfir þetta ekki einungis yðn okkar til smánar, heldur einnig til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju Artemisar verði einskisvirtur og að hún sem öll Asia og hemsbygðin dýrkar verði svift tegtsinni. Er þeir heldu þetta, urðu þeir afar reyðir og eftu mikil er Artemis efessusmanna. Og öll borgin komst í uppnám men fyrstu hveru mann til leikfangsins og þryfu með sér frá Gæjus og Aristarkus förunauta Páuls úr Makedóníu. En er Páll vildi ganga inn í mannfrönginna leyfðu lærisveinarnir honum það ekki. Nokkrar höfðingjar Skatlandsins sem voru vinir hans sendu einnig til lands og baðu hann að hætta sig ekki inn á leikvanginn. Men hrópun og sitt hver því að var í uppnámi og vissu festir hvers vegna þeir voru saman komnir. Nokkrir í mannfrönginni töldu það vera vegna Alexanders, því að gýðingar ítti honum fram, en Alexander bendi til hljóðs með hendinni og vildi verja málsitt fyrir fólkinu. Þegar menn urðu þess vísir að hann var gýðingur, lustu allur upp einu ópi og rópuðu nærfell tvær stundir mikil er Artemis efessusmanna. En borgarritarinn gafð sefað fólkið og um meldi, efessusmenn, hver er svo maður að hann viti ekki að borg efessusmannna geimur musteri hinnar miklu Artemisar og steinen helga af himni. Þar sem enginn má gegn því mæla, ber ykkur að vera stiltir og hrapeikja neynu. Þýr hafið dreigir þessa menn hingað, þóttir hafið kvorki framið helgisbjöll mjög lastmælt gyðjú okkar eigi nú Demetrius og smiðirnir sem honum fylgja sök oft við þá eru þingdagar haldnir og til eru landstjórar þar geta menn borið upp mál sín en ef þið hafið annarsar krefja á gera út um það á löglegu þingi við egum á háttu að verða sakaðir um uppreisnt fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem gæti afsakað slík ólæti að svo leta hann mannssöfnuðin fara. Tuttuvasti kapli til Makedóníu og Gríklands Þegar þessum látum lyndi, sendi Páll eftir lærisveinunum, uppörfaði þá og kvaddi síðan og lagði af stað til Makedóníu. Hann fór nú um þau hérruð og uppörvaði menn með mörgum orðum, síðan hjalt hann til Gríklands. Tvaldist hann þar þrjá mánuði. Þá bjóst til að sigla til Sýrlands, en þar eð gýðingar bruguð honum launráð tók hann til bragðs að hverfa aftur um Makedoníu. Í för möðunum voru þeir Sopater Pyrrusson frá Beróju, Aristarkus og Sekundus frá Thessaloníku, Gæjus frá Derbe, Tímótefus og Asjúmenirnir, Tíkikus og Trófimus. Þeir fóra á undan og byðu okkar í Tróas. En við sildum eftir daga úðsýrðubrauðanna frá Filippi og komum til þeir í Tróas á fimmtadegi. Þar dvöldumst við í sjöðdaga. Páll talar í Tróas Fyrsta dag við kunnar er við vorum saman komin til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir, en til stræða hans allt til miðnettis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Ungmenni eitt, eftir kussa nafni, satt glugganum. Seg á hans svefnhöf ger Páll rætti svo lengi og fjall hann sofandi ofan af þriðja loftinu og var tekin upp andvana. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utan um hann og sagði, verið stilt, það líf með honum. Fór hann síðan upp, bröð bröðið og neytti og talaði enn lengi Allt fram í dögun. Að svo búnu hjalt hann brott. En menn fóru með sveinin lifandi og hugguðust mikillega. Frá Tróas til Míleturs Við fórum og undan til skips og syldum til Assus. Það rætlum við að taka Pál. Svo hafði hann fyrir lagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt okkur í Assus Tókum við hann á skip og heldum til mítíleni. Það hann sildum við daginn eftir og komum til móts við Kíjós. Á öðrum degi fórum við til Samos og komum næsta dag til Míletus. Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efessus svo hann tefiðist ekki í Asíu. Hann hraðaði færðsynni ef verða mætti að hann kæmist til Jérusalem á kvítasunudag. Páll kveður í Efessus. Frá Miletus sendan til efessus og bóðaði til sín öldunga safnaðarins. Þegar þeir komu til hans, sagði hann við þá. Þið vitið hvernig ég hef hagað mér hjá ykkur allt frá þeim degi er ég kom fyrst til Asíu. Ég þjónaði drottni allri auðmíkt með tárum og í raunum sem að mér hafa stæðjað af launráðum gýðinga. Þið vitið að ég dró ekkert undan sem ykkur mátti að gagni verða, heldur boðað ykkur það og kendi ópenberlega og í heimahúsum og brindi fyrir gýðingum og grikkum að snúa sér til guðs og að trúa á drottinvorn Jésu. Nú var ég á leið til Jérusalem, knúin af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér, nema að heilagur andi byrtir mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar býði mín. En mér er líf mitt einskisvirði Fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottinn Jésu fólmér, að bera vitni fagnaðar erindinu um Guðs náð. Nú veit ég að þið munuð ekki fram að sjá mig, engin ykkar sem ég hef komið til og bóða ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir ykkur nú í dag að ekki er mig um að saka þótt einhver glatist, því að ég hef bóðað ykkur allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Hafið gátt á sjálfum ykkur og allri hjörðinni sem heila úr andi fól ykkur til um Verið hirðar kirkjuböðs sem hann hefur ablað sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á ykkur þegar ég er farinn og eigi þyrma hjörðinni. Og úr hópi sjálfra ykkar munu koma menn sem flytja rangs núna kenningu til að tæla lærisvæinana á eftir sér. Vakið því og minnist þess að ég kvatti sérkvern ykkar dag og nótt með tárum í þrjú ár. Og nú fel ég ykkur guði og orði náðar hans sem getur styrt trú ykkar og veit ykkur lúdildi ríki hans á samt öllum þeim sem helgaðir eru. Egi gendist ég silfur né gull né klæði nokkurs manns. Sjálfur viti þið að þessar hendur unnu fyrir öllu því er ég þurfti með og þeir er með mér voru. Í öllu synd ég ykkur Að með því að vinna þannig, ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jésú sjálfs, er hann sagði, sætla er að gefa en þykja. Þegar hann hafði þetta mælt, fjallan á knið og baðist fyrir á samt öllum. Allir tók að gráta sáran, fjallum hálspáli og kistu hann. Mest var þeim um þau orð hans að þeir myndu aldrei framar sjá hann. Síðan fylgdu þeir honum til skipst. 21. Kabli. Páll fer til Jérúsalem. Þegar við hafðum slítið okkur frá þeim, letum við í haf og heldum beinaleið til Kós, daginn eftil til Rótos og þaðan til Patara. Þar hittum við á skip er fara átti til Fönikíu. Stigum við á það og letum í haf. Við hafðum landsinn af Kýpur, letum hann á bakborða og sildum til Sýrlands og tókum höfn í Týrus. Þar átti skipið að leggja upp Við leitum upp í lærisveinanna og dvöldumst þar sjö daga. Þeir sögðu Páli af gift andans að hann skildi ekki halda áfram til Jerusalem. Að þessum dögum liðinum lögðum við af stað. Fyldu þér okkur allir á veg með konum og börnum út fyrir borginna. Við fjellum á knýja í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöldumst við. Við stigum á skip en hins njæru aftur heim til sín. Vi komum til Tólemais frá Týrus og lögkum þar sjóferðinni. Við helstumum þar trúsískinunum og dvöldum stjáðum dag langt. Daginn eftir fórum við þaðan og komum til Sésaregu, gengum inn í hús Filippusartrúbóða sem var einn af þeim sjö og dvöldum stjá honum. Hann átti fjórar og giftar Gættar spátum skáfu. Þegar við hafðum dvalist þar nokkra daga, kom spámaður einn ofan frá Jútefu, Akabus að nafni. Hann kom til okkar, tók belti Páls, batt fætur sínar og hendur og meldi, svo segir heilagur andi, þannig munu gýðingar í Jerusalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingjum. Þegar við heyrðum þetta, Lögðum við og heimamenn að Páli að fara ekki upp til Jerusalem, en hann sagði, hví grátið þið og hrelli hjarta mitt, ég er eigi aðeins reyðubúin að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerusalem fyrir nafn drottins Jésu. Honum varð eigið talið hugkvarf, þá létum við kýrt og sögðum verði drottins vilji. Af þessum dögum liðnum bjögumst við til ferðar og hjældum upp til Jerusalem. Nokkrir lærisveinar frá Sésaregu urðu okkur samferða. Þeir fóru með okkur til Nason snokkus frá Kýpur, lærisveins frá elstu tíð, og skildum við gista hjá honum. Páll og Jakob Þegar við komum til Jérúsalem, tóku trúsískinin okkur fegin samlega. Næsta dag gekk Páll með okkur til Jakobs og allir öldungarnir komu þangað. Páll helsaði þeim og listi síðan nákvæmlega öllu sem Guð hefði gert meðal heiðinganna með þjónustu hans. Þeir vegs sömuðu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu viðan. Þú sérð, bróðir, hver margir tugir þúsunda það eru meðal gýðinga sem trú hafa tekið og allir eru þeir vandlátur um lagmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum gýðingum sem eru meðal heiðinga að hverfa frá Móse, og segir að þeir skuli hvorki umskjara börn sín néfylgja siðum okkar. Hvað var nú að gera? Víst mun það spyrjast að þú sett komin. Ger því þetta sem við nú segjum þér. Hjá okkur eru fjórir menn sem heit kvílir á. Takk þá með þér, lát hreinsast með þeim og ber kostnaðinn fyrir þá að þeir geti látið raka höfuð sín. Þá mega allir sjá að ekkert er heft í því sem þeim hefur verið sagt um þig heldur gætir þú lögmál sinn sjálfur í breyttniinni en um heyðinga sem trú hafa tekið höfum við gefið út bréf og ályktað að þeir skuli varast kött fórnaðskurðgóðum blóð kött af köfnum dýrum og þörre lifnað. Páll tók sér menninnar og lét hreinsast með þeim næsta dag. Síðan gekk hann inn í helgidóminn og gerði kunnugt kvenar hreinsunardagarnir væru á enda og fórnin fyrir hvernverra skildi fram borinn. Pállteikin höndum Þegar dagarnir sjö voru nærliðinir, sáu gýðingar frá Asíu, Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkin í uppnám, logðu hendur á og rópuðu, ísraelsmenn, veitinu lið. Þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllum það sem er andstætt liðinum, lómálunu og þessum stað og nú hefur hann aukheldur farið með grikk inn í helgidóminn og sörgað þennan heilaga stað. En þeir höfðu áður séð Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidóminn. Öll borginn varð uppfæg, fólk þusti að, þeir tóku Pál og dróðan út úr helgidóminum, jafn skjóttvartýrunum læst. Þeir ættu að lífláta hann. En hersveitarfóringjana var tjáð að öll Jerusalem veri uppnámi. Hann brá við og tók með sér herrmenn og hundraðshöfðinga og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu fóringjan og herrmennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveitarfóringin kom þá að, tók hann og skipað að binda hann tvennum fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari, sögum Óróans, bauð hann að fara meðan upp í kastalan. Þegar komið var að þreppunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Varnar Páls Um leið og fara áttu með Pál inn í kastalan, segir hann við hersveitarfóringjan. Leifist mér að tala nokkur orð við þig. Hann svaraði, kannt þú grísku? Ekki aft þú þá Ígiftin, sem mæsti til uppresnar á dögunum og fór með morvargana fjögur þúsund út í óbyggðir. Pál sagði, ég er gýðingur frá Tarsus í Kilikíu, borgari í ekki ómerkum bæ. Ég byrð þig, lef mér að tala til fólksins. Hann lefði það. Pál bandaði hendi til fólksins þar sem hann stóð á frepunum. Þegar hann hafði fengið gott hljóð, Mælt hann tilverra á hebreska tungu. Tuttúast og annarkabli Bræður og feður hlustuð á það sem ég ætla að flytja ykkur mér til varnar. En er þeir heyrðan ávarpa sig á hefresku, urðu þeir enn hljóðari. Hann heldur áfram. Ég er gýðingur fættur í Tarsus í Kílikíu, en alin upp í þessari borg. Við fætur gammalíels hlut ég fylstu uppfræðslu í lögmáli feðra vorra. Guðs dríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þið allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar og þyrmdi ekki lífið þeirra, færði í fjötra og nefti fangelsi karla og konur. Æðstipresturinn og allt öldungaráðið geta bóri mér vitni um þetta. Hjá þeim fekk ég til bræðranna í Damaskus, og fór þangað til að flytja, einnig þá er þarvoru í böndum til Jerusalem að þeimir þeir efsað. En á leiðin er í nálgaði Stamaskus, bar svo að við um hádegispil, að ljós mikið af himni leftraði skyndileg um mig. Ég fjöld til jarðar og heyrði röstar sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsakir mig? Ég svaraði, hver er þú Og hann sagði við mig, Ég er Jésús frá Nazaret sem þú ofsækir. Fyldar menn mínir sáu ljósið, en raust þessar við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gera herra? En drottin sagði við mig, rís upp og far til damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér er ætlað að gera. En með því að ég var blindadur af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig, Og þannig komst ég til Damaskus. En anan í að snokkur, maður Guður ækinn eftir lögmálinu og í góðum metum hjá öllum gyðingum er þar byggu, komi til mín, nam staðar hjá mér og sagði, Sál, bróðir, fá þú aftur sjónlína. Á sömu stundu fekk ég sjónina og sá hann. En hann sagði, Guð, forfæðra vorra, hefur útvælið þig til að þekkja vilja sinn að sjá hinn réttláta og heyra það sem hann segir þegar þú skalt vera vottur hans og segja öllum mönnum frá því sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jerusalem og baðast fyrir í helgidóminum, varð ég frá mér numinn og sá drottinn og hann sagði við mig Flýt þér og far sem skjóðtast burt úr Jerusalem. Því að menn hér mun ekki veit að viðtöku vitnisburði þínum um mig. Ég sagði, drottinn, þeir vita að ég hef að neppa ég fangelsi þá sem trúðu á þig og láta húðstrykja þá í samkönduhúsunum. Og þegar útelt var blóði Stefáns, vottarðins, stóð ég sjálfur þar hjá og létt mér vel líka og gætti klæða þeirra sem tóku hann af lífi. Hann sagði við mig, farðu því að ég mun senda þig til heiðingja. Langt í burtu Í höndum Hermanna Alltaf þessu orði hlýtum en á hann, en nú hófuð þeir upp röst sína og rópuðu burt með slíkan mann af jörðinni, eigi hæfir að hann lifi. Nú sem þeir eftu og vingsuðu klæðum sínum og þeirriðluðu í loft upp, skipaði hersveitarfóringin að fara meðan inn í kastalan, hýða hann og kúan með því til sagna, svo að hann kæmist aðví fyrir hverja sög þeir gældust líka ópaðónum. En þá er þeir strengdan endur högginn, sagði Páll við hundraðshöfðingjana hjá stóð. Leifist ykkur að húðstrykja rómverskan mann og það án dóm svo laga. Þegar hundraðshöfðingin heyrði þetta, fór hann til hersveitarfóringjars, skýrð honum frá og sagði Hvað ert þú að gera, maður þessi rómverskur? Hersveitarfóringin kom þá og sagði við Pál, seg, mér, Ert þú rómverskur borgari? Páll sagði, já. Hersveitarfóringin sagði, fyrir ærið fjö kifti ég þannan þeggrétt. En Páll sagði, ég er meira að segja með honum fættur. Þeir sem áttu að kúa hann til sagna, við kunu jafnskjótt frá honum. Og hersveitarfóringin varð hrættur, en hann var þess vís að það var rómverskur maður sem hann hafði látið binda. Páll fyrir ráðinu. Dæin eftir vildi hann ganga úr skuggum fyrir hvað gýðingar kærðu hann, létt leysa hann og bauðað aðstuprestarnir og allt ráðið kemi saman. Síðan kom hann ofan með Pál og leyti hann fram fyrir þá. 23. kabli En Pál kvesti augun á ráðið og meldi. Góður menn og bræður, ég hef hjónað guði allt fram á þennan dag og hef að öllu leyti góða samvisku. En Ananías æstiprestur skipaði þeimar hjá stóðu að ljósta hann á munnin. Þá sagði Páll viðan, Guð mun ljósta þig, kalkaði veggur. Hér situr þú til að dæma mig samkömmt lögmálinu og skipar þó þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu, Smánar þú æstaprest Guðs? Páll svaraði, Ekki vissi að bræður að hann væri æstiprestur, því reyta þér, Þú skalt ekki formæla hafðingja þjóðar þinnar. Nú vissi Pála sumir þeirra voru sattúkegar en aðrir farisegar, og hann rópaði upp í ráðinu, bræður, ég er farisei, að fariseum komin. Ég er lögsoktur fyrir voninna um upprísu döðra. Þegar hann sagði þetta var að deila milli farise og sattúkega, og þinn kemur skiptist í flokka, því að sattúkegar segja að ekki sé til upprísa. Englar nýandar, en farisegar játa allt þetta. Nú varð hróp mikið og nokkrir fræðimenn að flokki farisega rísu upp og fullvirtu. Við sjáum ekki að þessi maður hafi brotið af sér. Gæti ekki hugsast að andi hafi tala við hann eða engill. Deilan harnaði og hersveitarfóringin fórað óttast að er alluð að slíta Páli sundur. Því skipaðan herliðinu að koma ofan, Taka hann af þeim og færa hann inn í kastalann. Nóttin eftir kom dróttin til hans og sagði, vertu hugraustur. Svo sem þú hefur vittnað um mig í Jerusalem, einsperð þér og að vittna í Róm. Gyðingar bindast samtökum Þegar dagur rann bundust gyðingar og svo þess eð að eita kvorkinu drekka fyrir en þeir hefðu ráðið Pál af dögum. Voru þeir fleiri en fjöru sem þetta samstæri gerðu. Þeir fóru til aðistu prestanna og öldunganna og sögðu. Við höfum svarið þess dýra neyð að neyta einskis fyrir en við höfum ráðið Pál af dögum. Nú skurðu þið og ráðið leggja til við hersveitarfóringjan að hann láti senda hann yður til ykkar svo sem vildu þið kynna ykkur málans rækilegar. En við verum við fí búnir að vega hann áður en hann kemst alla leið. En sístur svonu Páls heyriði um fyrirsáttina. Hann gekk inn í kastalan og sagði Páli frá. Pál kallaði til sín einu hundraðshöfðingjan og meldi, farðu með þennan unga mann til hersveitarfóringjans, því að hann hefur nokkuð að segja honum. Hundraðshöfðingin tók hann með sér, fór meðan til hersveitarfóringjans og sagði, fangin Pál kallaði mig til sín og bað mig að fara til þín með þennan unga mann. Hann hefur eitthvað að segja þér. Er sveitarfóringin tók í höndónum, leiddi hann afsýðis og spurði, hvað er það sem þú hefur að segja mér? Hinn svaraði, Giðingar hafa komið sér saman um að byggja þig að senda Pál niður í ráðið á morgun, þar þeir ætli að rannsaka mál hans rækilegar. En lát þú ekki að vilja þeirra því að menn þeirra fleiren fjöru tíu sitja fyrir honum og hafa svarið þess eið að þið eita horkinni drekka fyrir en þeir hafi vegið hann. Nú eru þeirr viðbúnir og býða eftir að svarið komi frá þér. Hersveitarfóringin, ég er piltin fara og bauð Þú mátt engum segja að þú hefur gett mér viðvart um þetta. Páll sendur til félags landstjóra. Hann kallaði fyrir sig 200 höfðingja og sagði. Láttið 200 hermenn vera tilbúna að fara til Sésaregu eftir náttmál, auk þess 70 rittara, og 200 léttliða. Hafið og til fararskjóta handa Páli, svo að þið komið honum heilum til félags landstjóra. Og hann ritaði bref svo hljóðandi. Klaudius Lísías sendir kveðju hinum guðuga félags landstjóra. Mann þennan hafðu gýðingar tekið höndum og bor í þann vegin að taka af lífi er ég komað með hermannum. Ég komst að því að hann er rómverskur og bjargað honum. En ég vildi vita fyrir hverja sök þeir ákerðu hann og fór meðan niður í ráð þeirra. Komst ég þá að raunum að hann var kærður vegna ágreining sum logmál þeirra, en engin sög hvar honum gefin er sættir döða eða fangilsi. En þar sem ég hef bendingu um að setja sér um líf mannsins, sendi hann tafarlaus til þín. Ég hef jafnframt bóðið ákerendum hans að flytja málsitt gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál eins og þeim var bóðið og fóru með að næturlægi til Antipatris. Daginn eftir snérðu raftur til Kastalans en létu rittaranna fara með honum. Þeir fóru inn í Sésaregu, að landstjóranum brefið og færðu Pál fyrir hann. Hann las brefið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð að hann væri frá Kílikíu. Þá mælti hann, ég mun rannsaka mál þitt þegar kærendur þínir koma, og hann bauð að geyma hann í höll Herodesar. 24. kæbli, Sókn og vörðn Fimmdögum síðar fór Anna nýja prestur ofanþongað og með honum nokkrir öldungar og tertúlus nokkur málafæslum aður. Þeir báru sakir á Pál fyrir landstjóranum. Hann var nú kallaði fyrir, en Tertullus hóð málsóknina og sagði, Fyrir þitt tilstilli, gufu í felix, sitjum við í góðum friði og þjóðvor hefur sækir þinnar forsjár, öðlast umbætur í öllum greinum og allstæðar. Þetta viður við mjög þakksamlega. En svo að ég tefjið þig sem minst byði ég að þú að mildiðinni viljið hlýða á okkur litla hríð. Við höfum komist að raunum að maður þessi er skadræði, kveikir ófrið með öllum gýðingum um víða veröld og er fórsprakki villuflokks Nasarea. Hann reyndi meira að segja að vanhelga musterið og þá tókum við hann höndum. Með því að yfirheyra hann getur þú sjálfur gengið úr skugga um allsakrefni okkar gegn honum. Gýðingar tóku undir sakargiftinnar og hvaðu þetta rétt vera. Landstjórin benti þá Páli að taka til máls. Hann sagði Kunnugt er um að þú hefur verið dómari þessarar þjóðar í mörg ár. Munn ég því ótröður verja mál mitt. Þú getur og gengið úr skugga um að ekki eru nema tólf dagar síðan ég kom upp til Jerusalem að byggjast fyrir. Og enginn hefur staðið mig að því að vera stæla við neitt eða æsa fólk til óspekta, korki í samkunduhúsunum nýjan einnstæðar í borginni. Þeir get ekki heldur sanna þér það sem þeir nú kæra mig um. Hitt skal ég játa þér að ég þjóna Guði feðra vorra samkvæmdu veginum sem þeir kalla villu og trúu öllu því sem skrifað stendur í lögumálinu og spámanunum. Og þá von hefja ég til Guðs sem þeir og sjálfur hafa að uppmunu rísa bæði réttlátir og ranglátir. Því temjag mér og sjálfur að það jafnan jafnann hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Eftir margra ára fjárveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusugjafir og bera fram fórnir. Þetta var ég að gera í helgidómunum og hafði láti hrensast og enginn var þá mannsöfnöður ný uppþótt þegar menn komu að mér. Þar voru gýðingar nokkrir frá Asíu. Þeir hefðu átt að koma fyrir þig og bera fram kæru hefðu þeir fundið mér eitthvað til saka. Anna skulu þessir, sem hér eru, segja til hvað sagnæmt þeir fundu þegar ég stóð fyrir ráðinu. Nema það sé þetta eina sem ég hrópaði þegar ég stóð meðalverra, fyrir upprísu döðra, er ég í dag loksóttur frammi fyrir ykkur. Félix, sem var vel kunnugt um veginn, frestaði nú málin og mælti. Þegar Lísías hersveitarfóringi kemur ofanhingað, skal ég skera úr máli ykkar. Hann bauð hundraðshöfðingjanum að hafa Páli varðaldi og varna engum félaga hans að viti um hann. Nokkrum dögum setna kom Felix með einkonu sinni Drúsillu, hún var gýðingur. Hann létt sækja Pál og hlitti á mál hans um trúna og Krist Jesu. En er hann rætt um réttlætti, sjálfsögun og komandi dóm, varð Felix skelkaður og um meldi, far burta sinni, ég lætt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gerða sér vonum að Páll myndi gefa sér fjö. Því var það að hann let alloft sækjan og átti tal við hann. Þegar tvö ár voru liðin, tók Porkjus festus við landstjórna Felix. Felix vildi koma sér vel við gýðinga og let við Páli eftir í haldi. 25. kabli Páll skýtur máli sínu til keisarans Þremdögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu, fór hann frá Sésarau upp til Jérúsalem. Aðstu prestarnir og fyrir menn gýðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðan að veita sér að málum gegn honum og sína sér þó velvild að senda hann til Jerusalem. En þeir hugðust búanum fyrir sátt og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Pál var í varðhaldi Sésarau en sjálfur Færa hann brálega þóngað. Látti því, sagði hann, ráða með ykkar verða mér samferð ofan eftir og lögsa ekki ef hann eru um meitt hvað sekur. Festustu aldist þær ekki lengur en í átta dagaði tíu. Síðan fór hann ofan til Sésaröfu. Daginn eftir settist hann á domstólinn og bauða leiða Pál fram. Þegar hann kom, umkringdu hann gýðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jérusalem, og báru á hann margar þungar sakir sem er gátt ekki sannar. En Páll varði sig og sagði, ekkert hef ég brotið, hvorki gegn lögmáli gýðinga, helgidóminum, nýja keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gýðinga og mælti við Páll. Vilt þú fara upp til Jerusalem og hlýta þar dómi mínum í máli þessu? Páll svaraði, ég stend nú fyrir domstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gýðingum hef ég ekkert ránd gert, það veistu fullu vel. Sér ég sekur og hafi framið eitt hvað sem döða sé vert, mæli ég með ekki undan því að deyja. En ef ekkert er hæft í því sem þessir menn kæra mig um, á engin með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festusrætti þá við ráðunauta sína og mælti síðan. Til keisarans hefur þú skotið máliðinu, til keisarans skaltu fara. Pátt leittur fyrir Agrippu og Berníke. Nokrum dagum síðar komu Agrippu og Konungur og Berníke til Sésarau að bjóða festus velkominn. Þegar þau hefðu dvalist þar nokkra daga, lagði festus mál Páls fyrir Konung og sagði, hér er fangin okkur sem fjærlekskildi eftir. Þegar ég kom til Jérúsalem, bára aðstu prestar og öldungar gýðinga á hann sakir og heimtu hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja rómverja að framselja nokkurt sakborning fyrir en hann hefði verið leittur fyrir ákærendur sína og áttis kosta bera fram vörð gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og létt ég drátt á verða, heldur settist dæginn eftir á dómstólinn og bauða leiða fram mannin. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir neinn þau illræði, sem ég hafði búst við, heldur áttu þeir í einhverjum deilum við hann um átrúna sjálfraðerra og um jesun okkur, látinn mann sem Páll segir lifa. Fannst nér vandi fyrir mig að fástu þetta og spurði Pál hvort vildi fara til Jerusalem og láta dæma máli þar. En hann skoði máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans háttegn hefði skorið úr. Því böð ég að hafa hann í haldi þangað um til ég gæti sendt til keisar hans. Agrippa sagði þá við Festus. Ég vildi sjálfur fá að heyra mannin. Hinn svaraði. Á morgun skaltu hlusta á hann. Daginn eftir koma Agrippa og Berníka með mikilli við þögn og gengu ásamt hessveitarfóringjanum og aðistum mannum borgarinnar inn í málstofuna. Festus böði þá að leiða Pálinn. Festus meldi. Akripa konungur og þið menn allir, sem hjá okkur eru stattir, þarna sjáiðið mann, sem veldur því að allir gýðingar, bæði í Jerusalem og hér, hafa leita til mín. Þeir heimta hástöfum að þessi tekinna lífi. Mér var ljóst að hann hefur ekkert það frammið er döða sé vert, en sjálfur skaut hann máli sínu til hans hátignar, og þá ákvað ég að senda hann þángað. Nú er mér ekki full ljóst. Það ég að skrifa kæsaranum um hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir ykkur og engum fyrir þig, Agripp og konungur, svo að ég hafi eitt að skrifa að lokinni yfir eðslu. Því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigjum leið sakargiftir gegn honum. 27. kabli Varnaræða Páls fyrir Agrippu En Agrippa sagði við Pál. Nú er þér left að tala þínum áli. Páll er þá út höndina og bar fram vörð sína. Lánsamur þykist ég, Agripa konungur, að eiga í dag í þinni áherrin verja mig gegn öllu því sem gýðingar saka mig um. Því heldur sem þú þekkir alla síðu gýðinga og ágreiningsmál. Því byrjað þig að hlýða fólinn móður á mig. Allir gýðingar þekkja líf mitt frá upphafi hvernig ég hef lifað með þjóðminni fyrst í æsku og síðan í Jerusalem. Það vita þeir um mig, viljið þeir unna mér sannmælis, að ég var farið segi frá fyrstu tíð, fylgdi strangasta flokki trúarbræð okkar. Og hér stend ég nú, lögsóttur að því að ég því sem Guð hétt forfæðrum vorum og vorar tólf kynkvíslir vona að öðlast með því að dyrka Guð án af láts nótt sem dag. Fyrir þessa von er ég nú ákerður konungur og það af gýðingum. Hvers vegna teljir þið það ótrúlegt að Guð vekju upp dauða? Sjálfur taldi ég mér skilt að vinna af öllu megni gegnafni Jésu frá Nazaret. Það gerði ég og í Jérúsalem nefti marga hennar heilog í fangilsi með valdi frá aðstuprestunum og galt við jákvæði að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pindingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo að freklega ætti ég gegði að ég fór til borga Erlendis að ofsækja þá. Þá er ég var á leið til Damaskus slík reynda með vald og umboð frá aðstuprestunum sá ég konungur á veginum að miðjandag ljós af himni, sólu bjartar aftara um mig og þá sem ég voru samferða. Við fjallum allir til jarðar Og ég heyrði rödd er sagði við mig á hefresku. Sál, sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti brottunum. En ég sagði, hver ert þú, herra? Og drottin sagði, ég er Jésús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur. Ég byrtist hér til þess að þú þjónir mér og segir frá því að þú hefur séð mig bæði nú og síðar er ég mun byrtast þér. Ég mun til gýðinga og heiðinga og vernda þig fyrir þeim. Þú átt að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá valdi satans til guðs, til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu sindanna og arf með þeim sem helgaði voru. Fyrir því gerðist ég, agripp og konungur, eigi óhlýðin hinn í himnesku vitrun. Heldur bóðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerusalem,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 og fyrstu rísa upp frá döðum og bóða bæði gýðingum og heiðingunum ljósið. Páll skýrskotar til aðgrippu. Þegar Páll var hér komin í vörðsynni, segir Festus hárri röstu, Óður ertu Páll, þitt mikla bókvit gerir þig óðan. Páll svaraði, ekki er óður, guðu Festus, heldur mæli ég sannleggsorð að fullu viti. Konungur kan skil á þessu, og við hann tala ég af einurð. Eigi ætla ég að honum hafi duðlust neitt af þessu, enda hefur það ekki gerst í neinum afkýma. Trúir þú, agripa konungur, spamanunum? Ég veit að þú gerir það. Þá sagði agripa við Pál. Með litlu higgur þú að geta gert með Kristinn. En Pál sagði, þess byð ég guð, hvort sem lengur dragst eða skemur, að ekki einungist þú heldur og allir sem til mín heyra í dag verði slíkir sem ég er, að frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn, svo og berníke, og þeir eru þar sáttu með þeim. Þegar þau voru farin, sögðu þau sín á milli. Þessi maður fremur ekkert sem varðar döða eða fangilsi. En Agripa sagði við festus, þennan mann hefði mátt láta lausan ef hann hefði ekki skoð til máli sínu til keisarans. 27. kabli Páll siglir til Rómar Þegar ákvæðið var að við skildum sigla til Ítalíu voru Páll og nokkrir bandingjar aðrir seldir í hendur hundraðshöfðingja er Július hét og hersveit keisarans. Við steigum á skip frá Adramitium sem átt að til Hafna í Asíu, og letum í haf. Ari Starkus makatónskur maður frá Thessaloníku var okkur samferða. Á aðrum degi lentum við í sídón. Júlíus síndi Páli þá mann að lefa honum að fara á föndu vinarsinna og þykja um munun þeirra. Þaðan létum við í haf og sildum undir kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá sildum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfílíu og komum til Mýru í Líkíu. Þar fann hundraðshöfðingin skip frá Aleksandrýju er sigla áttu til ítælýju og kom okkur á það. Siglingin gekk trekt allmarga daga. Komumst við með herkjumóts við knýtus en þar bægði vindur okkur. Þá sildum við undir krít við Salmóne. Við beittum þar hjá með nömyndum og komumst á staðið sem kallast góðhafnir í grendiðborgina Laseu. Enleð drúgur tími og sjóferðir voru ornar hættulegar, en það komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá, það sé ég, góður menn, að sjóferðir muni kosta hrakning og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífu okkar. En hundraðshöfðingin treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því sem Páll sagði. Höfnin var óhendtug til vetrarlegu. Því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfnar á krít og veit til útsöðurs og út norðurs. Í ofviðri Nú rann á hægur sunnanvindur. Hugðust þegar þú hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sildu fram með krýt nær í landi. En áður en lang leið skall á af landi ofan fáruviðri. Hinn íllremdi landinirðingur. Skipið hrætti og varð því ekki upp í vindinn. Slóum við undan og létum reka. Við leftum undir litla eis en nefnist káta. Þar gáttum við með naumyndum bjargaskipsbátnum. Þeir náðu hann upp og greipu til þeir að ráða sem helst máttu til bjargarverða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þámyndið bera inn í sýrtuflóa, því feldu þeir segl og létu reka. Daginn eftir rækta okkur mjögundan á viðrinu. Þá tóku þeir að riðja skipið, og á þriðja degi vörpuðu þeir fyrir borð með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá korki til sólar nýr stjarnar og ekkert lát varð á viðrinu. Tók þá að þrjóta öll von um að við kæmum staf. Nú hafðu menn lengi einskismatar neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra á mælti. Góður menn. Þið hefðuð átt að líta mínu ráði og leggja ekki út frá krýt. Þá hefðuð þið komist hjá rakningum þessum og tjóni. En nú hvet ykkur til að vera vongladir því engin ykkar mun lífi tína en skipi mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og meldi, óttast þú eigið páll fyrir keisaran áttú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vanglaðir, góðir menn, ég treysti guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Okkur muni bera upp á einhver í eigu. Á miðnætti þegar við hafðum hrakistum aðri að hafi í hálfan mánuð, þóttust skipfærjar verða þess varir að land var í nánd. Þeir vörpuðu grunnsöku og rendist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og rendist dýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust á okkur kinna að ber upp á í kletta og kostuð því fjórum akkarum úr skuttnum og þráðunum mest að dagur inni. En hásetarnir endast þrjúk af skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis og þóttust vera að færa út akkari úr framstafni. Þá sagði Páll við hundraðshöfðingjan og hermeninna ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, geti þeir ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og létt hann fara. Undir dögun kvattir Páll alla til að neyta matar og sagði, Þið hafið nú þrauk að hálfan mánuð fastandi og matarlausir. Það er nú mitt ráð að þið matist. Þess turfið þið ef þið ætla að bjargast, en enginn ykkar mun einu hári tína af hafði sér. Að fó meldu tók hann bröð, gerði guði þakkir í allra augsín, bröð það og tókaði þetta. Örðu nú allir hessari og fóru líka matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá er þeir höfðu etið sem metta, léttu þeir á skipinu með því að kasta kortfarminum í sjóin. Skipbrót Þegar dagur rann, kenduður ekki landið en greindu vík heina með sandfjöru. Var það ráðverra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkarinn og létuðu eftir í sjónum, leistum um leið stýrisböndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lendu á rifi, skipi strandaði, stefnið festist og herðist hvergi, en skuturinn tóka liðast sundur í hafrótinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kemist undan á sundi. En hundræðshöfðingin vildi forða Páli og komi í veg fyrir ráðagjærðeirra. Bauðan að þeir sem sindir væru skildu fyrstir varpa sér út og leita til lands, en hinn er síðan ímist á plöngum eða braki úr skipinu. Þannig komast allir heilir til lands. 28. Kabli Á Maltu Nú sem við vorum heilir á landkomnir, fengum við að vita að eyjan hétt Malta. Eyjarskjækja sínd okkur einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál, og hlindu að okkur öllum en kallt væri veðri og færið að rigna. Páll tók saman hísvandul og lagði á eldinn, skreif þá út naðra undan hitt og festi sig á hand hans. Þegar eigarskeggjar sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hverfið annan. Það er víst að þessi maður er mandrápari. Fyrst refsinornin lofar honum ekki að lifa þótt hann hafi bjargast úr sjónum en hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki. Þeir bjögust við að hann myndi bólgna upp eða detta sveiflega döður nýður. En þá er þeir hafðu beðið þess lengi og sá að honum varð rekkið meint af, skiptu þeir um og sáðu hann guð vera. Í grenndi stað þennan átti búkarð maður á enni Públíus anafni. Hann tók við okkur og hjælt okkur í góðu yfirleit í þrjá daga. Svo vildi til að faðir Públíusar lá sjúkur með hýtaköstum og blóðsótt. Páll kekk inntil hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta koma aðrir þeir ef sjúkir voru á enni og voru læknaðir. Höfðu þeir okkur í hávegum og erfiðskildum sigla gáfið þrókkur allt sem við þurtum til fararinnar. Páll kemur til Rómar Að liðnum þrem ánöðum Lögðum við til hafsáskipi frá Aleksandriju sem legið hafði við einam veturinn og bar merkið fíburanna. Við tókum höfni í Sírakúsu og döldust þar 3 daga. Þaðan sildum við í Sveig og komum til Reykjum. Að degi liðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrum degi til Pútióli. Þar hittum við trúsiskin og báðu þau okkur að dveljast hjá sér í viku. Síðan heldum við til Rómar. Kristnir menn þar fréttu um okkur og komi til mótsuð okkur allt til abjúsartorgs og þríbúða. Fegar Páll sá þá, gerðan guði þakkir og restist í huga. Er við vorum komnið til Rómar, var Páli leifta að búa úta fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Páll predikar í Róm. Eftir þrjá daga stemd saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru samankomnir sagði hann við þá, bræður, ekki tef ég broti gegn þjóð okkar eða síðum feðranna, en samt er fangi framseldur ámverjum í Jerusalem. Þeir yfirherðu mig og vildu láta mig lausan, að því að á mér kvildi engin döðasög. En gyðingar meldi á móti og neittist ég til að skjóta máli mínu til keisarans. Ekki þó til þess að ákjara þjóð mína. Sækkið þessa hef ég kallað ykkur hingað að ég mætti sjá ykkur og tala við ykkur, því vegna vonar Ísraels berjið þessa hlekki. Þeir svörðu, við höfum ekki fengið brefum þig frá Jútefu og eigi heldur neittni bræðranna komið hingað og byrt eða talað nokkuð ítt um þig. Rétt ekki okkur að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en það er okkur kunnugt um flokk þannan af honum er allstaðar mótmælt. Þeir tókuð til dag við og komuð þá mjög margir til hans, þar sem hann daldi. Frá morgnu til kvölds skýrði Pállu og vittnaði fyrir þeim um Guðsríki og reynda sannfæra þá um Jésu, bæði eftir lögmáli Móse og spámanunum. Sumu létu sannfærast af orðum hans, en aðrir trúðu ekki. Fóruð er burt ósamt þykir sín á milli, en Páll sagði þetta eitt. Rétt er það sem heilagur andi lét ég segja spáman segja við fórfeður ykkar. Far til í þessa og segð þú með eirum muni þér heyra en alls ekki skilja og sjáandi muni þér horfa en ekkert sjá. Því að hjarta að líst þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo að þeir sjá ekki með augunum nýja heyri með eirunum og skinji með hjartanu og snúið sér, og ég læknið á. Nú skulið þið vita að Guð hefur sendt heiðingunum þetta hjálpræði sitt, og þeir munu hlusta. Full tvö ár var Páls þar í húsneði, sem hann hefði leikt sér, og tók á móti öllum þeim sem komin til hans. Hann bóðaði guðsríki og frættu um drottin Jésu Krist með allri djörfung, tálmunar löst.